Sí senyors, aquí estem doncs, amb aquest debat esportiu organitzat per Ràdio Palafrugell, i els nostres estudis, i que intentarem doncs, amb les sis persones que ens acompanyen, desbrinar de parlar de l'esport a Palafrugell, de les instal·lacions esportives, del turisme esportiu i de moltes coses més que afecten la nostra població. Com saben vostès, hi ha eleccions aquest proper diumenge, dijous Ràdio Palafrugell oferirà el debat entre els caps de llista però avui amb una colla d'amics hem decidit doncs, eh, agafar un representant de cada un dels partits polítics que es presenten, de sis dels set partits el Partit Popular doncs, no ens ha contestat en cap dels moments que hem intentat contactar amb ells per fer-ho, per tant ens quedem amb les persones que ens acompanyen que són molt benvingudes, gràcies a tots per estar aquí i anem a parlar d'esports a Ràdio Palafrugell eh, Toni Pérez de Ciutadans de Ciutadanos, benvingut Gràcies. Ege de Trenes, de Som Gent del Poble. Benvingut. Gràcies. Benvingut. En Josep Cabarró, de Junts per Catalunya, Palafrugell. Què tal? Ben, ben retobat, Rafael. Uh, Sergi Lluís Cepo, uh, del Partit dels Socialistes. Benvingut, també. Gràcies. Lluís Madí, de Palafrugell en Comú, Podem exacte, molt, moltes gràcies sí. sí, a vegades el Podem me cau, no? no? no, no, ja de ser-hi ja ser i Pau Lledó, d'Esquerra Republicana benvingut, molt bones anem a parlar de tots aquests temes d'esport de, de, a Palafrugell, començarem hi ha quatre temes que hem decidit que avui tractaríem abastar si podem, amb aquests 60-70 minuts, no, no gaire més de durada i un ell són les instal·lacions esportives municipals, sabem que a Palafrugell hi ha un munt d'esports i tenim unes instal·lacions que en el seu moment varen ser pioneres, cadaventeres, però que mm, poden anar quedant obsoletes. No sé quin és eh, la impressió que cada un dels partits en té d'aquestes instal·lacions de com estem a Palafugir ara mateix. Mm, 30 segons, 45, un minut vosaltres mateixos, però intentem no allargar-nos per poder debatre precisament després. Eh, Toni, vols començar tu? Toni, nivell de Ciutadans? Sempre m'ho toca a mi. No sé me lo Home, perquè són tota la meva dreta. <ríe> no, que no, posa't aquí una mica, així al sí. paper i així t'ho puc posar el micròfon més a la vora. Vinga, eh, endavant, digue'm, Toni. Bueno, tema de l'assistència. ...instalaciones deportivas, como ya lo has dicho... ...hemos sido pioneros, porque empecemos desde el año 90, 91... ...bueno, en el año 70 la pista de atletismo... ...en 91 se hizo la pista sintética... ...hicimos el Gregal, en el 96 hicimos la piscina... ...¿qué está pasando? ...hemos sido pioneros... ...ha venido gente de otros pueblos... ...porque hemos tenido las mejores instalaciones... ...pero hemos ido haciendo pequeños parches... ...tanto en la pista de atletismo... ...como que van faltando muchas cosas como en los campos de fútbol como en el Gregal que están dejados a la mano de Dios, en la piscina que es eh, hay un overbooking en el polideportivo, hay un overbooking en la pista de hockey, lo mismo que pasa. Estamos ahora teniendo una población de 24.000 habitantes. De aquí a poco tenemos 30, pero aparte la gente que viene de fuera, porque damos servicios deportivos a gente de Paz, Bagur, Montras que viene a nuestras instalaciones porque no tienen piscina o no tienen pista de atletismo no tienen campo de fútbol entonces tenemos que hacer un pensamiento en mejorarlas en dar una calidad deportiva y eso tiene que ser un transcurso de 3-4 años porque ya llevamos creo que 8 años luchando para que estas instalaciones estén como tiene que estar para el pueblo hemos hecho unas pistas de pádel Eh, ...se si pueden aprovechar más... ...harían falta, por ejemplo... ...dos más para poder hacer eventos... ...competiciones... Eh, ...tema del Gregal... ...hace falta una remodelación ...completa... ...pero no lo sé yo... ...seguramente aquí todo el mundo lo sabe lo que hay en el Gregal... ...porque ha ido a verlo... ...es gente de deportiva, gente de fútbol... ...y lo ha visto, cómo está el... ...en la pista de atletismo pasa lo mismo... ...hay que hacer una instalación nueva el tema del sintético, el tema de bares... ...en el tema de adaptarnos a los nuevos tiempos... ...que es eh, el tiempo de la gente minusválida... ...que ahora mismo va, como por ejemplo ayer en el meeting... ...el sábado, y había gente con silla ruedas... ...y no podía subir a la grada porque estaba lloviendo... ...¿qué hacemos? Nos tenemos que adaptar, para adaptarnos tenemos que tener... ...y mirar estas cosas que están pasando gràcies, eh, en qualsevol moment qualsevol dels participants pot debatre eh, amb, el que, amb el que estigui parlant no sé sí, si sí, alguna cosa, però després anirem eh, farem una roda En eh, primer terme, doncs, Isidre eh, Isidre Tendes, són gent del poble sí. no, hola, bona tarda, sí, estic bastant d'acord amb el que diu Antoni, perquè realment pues, la piscina va ser bonita una piscina per a realment ha sigut un èxit les instal·lacions jo crec que estan bé jo crec que s'han d'arreglar s'han d'arreglar molt i evidentment poder ens en faltaran, perquè clar, els pavellons de fort hi ha quedat petit, el, el, el camp de futbol és un camp que és quasi un, un estadi, un estadi, i poder pel futbol seguir interessant per poder fer un altre tipus de, de, de camp, l'agregal és una alternativa, però no és una alternativa perquè és un camp que és petit, accessos, accessos molt dolents, i crec que amb això podríem seguir amb, amb tot també, també voldria remarcar que a part de les instal·lacions municipals també tenim instal·lacions privades que estan, que estan molt bé i que també d'aprofitar més o sigui, això suposo que ja en parlarem més endavant mm -hmm. perquè clar, les instal·lacions municipals han quedat obsoletes, petites i s'han de allà eh? en el nostre programa ja posem 3 o 4 punts que poder, podem tractar de coses que creiem bàsiques repeteixo, crec que les instal·lacions que tenim bàsicament són bones però realment s'han de refer, s'han de millorar, i, evidentment, algun altre no hauria de fer. Molt bé, gràcies, Isidre. Després t'acostes una mica més el micro, perquè sí. te se sentia fluixet, però ja tenim... Wow. També el tècnic ens el posa. Uh, aquest tema que has dit, precisament això, d'aquests temes que es poden treure, traieu-los vosaltres mateixos quan creieu oportú. Sí, o sigui que sí, després el debatim exacte. entre tots. No, no, o sigui, res. són temes que estan fora del que havíem dit, però que es poden treure en cap moment. Uh, en Josep, en Gabarró de Junts uh, per Catalunya bon. per la Flaixi. Bona tarda. Bé, com diu el nostre slogan de campanya, per a Forussell la volem fer capital, i no només capital cultural, educativa, social, turística, gastronòmica, comercial, industrial, sanitària, agroforestal, paisajística de serveis, també va de ser esportivament. I per fer-ho possible, eh, aprofitant ja totes les instal·lacions que tenim a Forussell, algunes realment meravelloses en el seu moment, al pas del temps no ningú se porta engany de que els ha deteriorat tenim una pista al pavelló esportiu de l'any 83 o al pavelló de hockey del 96 l'estadi del 68 clar, son, això ha, ha, ha plogut i ha plogut molt sobre aquests, aquestes instal·lacions eh, també l'ús d'aquestes instal·lacions és massiu vull dir, no, no ens hem d'enganyar però Fosilla és una capital esportiva perquè eh, hi ha més de 20 clubs i això vol dir doncs, una innombrable quantitat d'usuaris, no? evidentment hi han ha coses a arreglar m'acomentava alguns dels usuaris del, per exemple del, de la piscina municipal on hi ha la sala destinada de fitness i musculació que hi ha diverses màquines que no funcionen o cada tot soletes això és una de les coses que si em pago una quota és perquè li donin un servei acurat no? un altre dels problemes que jo veig a Palafusell és la, la insuficiència econòmica que ajuda al seu manteniment no? el pressupost destinat a l'àrea d'esposa és de 830.000 euros aproximadament, això vol dir arreu d'uns 36 euros per persona amb una població propera als 23.000 eh, habitants i tan sols representa el 2,3% del pressupost de Palafogel jo crec que això és una quantitat ínfima eh, que s'hauria d'augmentar tan en l'aspecte de millora de les instal·lacions com també en les ajudes dels clubs i entitats que facin la pràctica de l'esport en aquestes instal·lacions. Més endavant en acabarem de parlar. Sí, perquè és un tema que, que en podríem parlar molt de la quantitat que es destina, eh, perquè tant un partit com l'altre, com els socialistes, com l'entesa, com esquerra, només són gent del poble, que és partit nou o ciutadans, no hi està mai al govern, per tant aquest pujar... Eh... Eh, eh, perdona, Ciudadanos no es nuevo. No, no, no, que no ho està ah. malament govern, vull dir. Ah, vale, vale. Que no ho està govern. Vale. O sigui, aquest tope que, que s'ha destinat és una mica culpa de tothom que no s'hagi destinat uh -huh. aquest tope, no? Diríem. Hem d'intentar que les àrees, que fins això, ara han sigut bast... si bastant estanques, estanques doncs siguin, siguin compartides les àrees. Uh, en Sergi Lluís, del Partit dels Socialistes de Catalunya, ell m'ha que li puc dir Cepo, perquè tots el coneixem com a Cepo. Està doncs, bé, doncs, si m'ho permeteu tots, eh, el coneixem com a Cepo, oi? Molt bé, Bona tarda. Okay. Bueno, el que tenim clar és que tots detectem que per la frugia doncs, ens estem quedant una mica en number booking totes les nostres instal·lacions Lo que hem de detectar són aquests problemes i el que hem de començar doncs, és a treballar per solucionar-los el que tenim clar nosaltres és que aquests anys ha de ser any any d'inversions amb, amb instal·lacions esportives o sigui, hem de començar a treballar, primera, amb les que tenim ja doncs, fer un pla de millora i manteniment per, per que no es vagin quedant tan, tan obsoletes mm. perquè tenim problemes de vestidors sobretot al Gregal, crec que encara tenim a perllà i que hem de, bueno, a part de, de vestidors i instal·lacions, també se necessiten un, un pàrquing, vale? perquè si vas, a, per exemple, a la zona del Gregal, doncs, és una necessitat quasi quasi immediata. A part d'això, doncs, crec que, les, que nosaltres hem d'ajudar les entitats, que les entitats han de, els clubs han de treballar, per, per ensenyar al seu jovent, a la seva base, els seus primers equips i també dintre de les, de les entitats també hi ha els serveis de manteniment i consergeria. Jo entenc que la gent dels clubs tampoc s'han d'estar pendents de fer tasques de manteniment o tasques de conselleria o d'oproportes o no portes. Aquestes són coses que en el dia a dia, parlant amb, la, amb les entitats i parlant amb, amb, amb els clubs, doncs són cosetes que que abans jo m'hi trobava perquè jo he treballat dintre d'aquestes entitats com a coordinador no? i tot això I són coses que mimban energies i al final el que hem de fer és facilitar a les entitats que puguin, que puguin fer les tasques dels seus entrenadors doncs, bueno, oferint-li totes les, les, les solucions possibles i una d'elles sobretot és no, no posar-li pals a les rodes vale? ja nosaltres volem crear com un una si sortirà ara. Volem facilitar les tasques de, de, de, de tràmits de, de subvencions, de, de aspectes legals que puguin tenir. Volem fer una un àrea on faciliti el, tot aquests moviments que tenen Perquè, què. passa? Trobem que tots els clubs els estan portant des de, des de sempre, els presidents de tota la vida, no, no hi ha un relleu i cada vegada això s'està modernitzant i al final tot això doncs acaben sentient problemes que no saps com es gestiona doncs nosaltres també volem facilitar a part d'aquest dia a dia perquè tinguin només es preocupin els entrenadors de treballar, doncs també aquests altres aspectes una miqueta més mm. més, més, més administratius, administratius doncs, tinguin, mm. doncs tinguin aquestes solucions també. Més endavant parlarem de tot, de tot l'altre, el que està clar és que hem de fer una inversió important a nivell d'instal·lacions esportives. Parlarem de tot el que vulgueu i tot el que desitgeu. Per això som aquí. El que sí que faré del punt 4 que us havia passat de la, de la millora de les instal·lacions o del futur passarem ara mateix, sí, sí, perquè, perquè ja n'esteu no, ja no, no, parlant no, tots. Eh? Tant, sí, tant, o sigui, de fet, va lligat una amb l'altra. No, no, o que... No no, no, no, no, ara... Jo crec que unir el segon punt. Doncs, doncs, és que una cosa anava amb l'altra. Lluís Madí, per la Frugini, com ho podem? Que m'expliqueu? Bones tardes. Bona el primer lloc creia de la ràdio aquesta gran iniciativa de fer debats sectorials. Em fa l'efecte que això és molt positiu en una campanya electoral. Mal el llàstima és que el propi juntament que estem amb una emisora municipal no hagi sigut capaç d'obrir un local en què els clubs i altra gent interessada, naturalment eh, poguessin assistir per fer doncs, un torn de preguntes, etcètera és, és igual. Em, em sap greu, però accepto part de la culpa que tenim com a però, ràdio No, no, també, no en absolut, eh? si no en teniu cap culpa al contrari, vosaltres sou els que heu tingut la bona idea i no sé què ha passat que no s'ha pogut eh, perfeccionar, per dir-ho així no? Jo ja he, he, he sentit ja algun, alguns temes que, que crec que són molt, molt interessants i, i per tant ja els, ja els tocaré, no? el que volia començar diguint és que jo sóc potser dels que han intervingut fins ara a pesar de tot i acceptant que naturalment les instal·lacions es fan belles i que s'han de mantenir, jo continuo seguint molt optimista com ho era, com ho he sigut sempre en, en les instal·lacions esportives que tenim a Palafrugell i crec que som un poble privilegiat jo no dubto que dubto, vaja, dubto molt que hi hagi a Catalunya gaires poblacions de 22, 23.000 quasi 23.000 habitants que tinguin el, la planta esportiva que tenim nosaltres i que puguin gaudir d'una piscina, amb tot el que comporta el que hi ha al voltant de la piscina, d'unes pistes que es havien transformat, d'antigues de cendre amb unes de tartant, que té raó el representant de Ciutadans, em sembla que ha sigut coedit, que ja estan obsoletes, sí, eh, segurament sí, perquè els paviments sintètics duren uns anys. Però, salvant aquestes problemes que són, Uh, jo sóc optimista és a dir, tenim una ràtio d'equipament esportiu per habitant envajable a Catalunya sobretot tenint en compte que l'objectiu principal des del nostre punt de vista d'un municipi ha de ser l'esport de base l'esport formatiu, l'esport de fer salut i per això estem ben dotats però el, el, el representant de Ciutadans ha introduït un tema que a mi m'interessa molt i és dir, és que donem uns serveis comarcals té raó té tota la raó però, és clar, hi un entès la Generalitat per arreglar aquestes coses. Aquest és el gran problema. No, no podem deixar en mans d'un sol municipi que resolgui aquesta situació. I tampoc podem dir amb, una persona, amb un nano o una nena de pals o de beguda, allà on sigui, que no practiqui un esport perquè en el seu ajuntament no hi ha piscina o no hi ha pistes d'atletisme. I també han de reconèixer que no hi pot haver una pista d'atletisme i una piscina a cada poble. És impossible. El, el país no s'ho permet. El que, que m'ha preocupat més ha sigut la intervenció del senyor Gavarró, perquè el senyor Gavarró em sembla que el seu partit fa 8, si no tinc mal comptat, fa 8 anys que governa, i, i, i semblava que parlava amb uns dels, dels que no ens agrada com es governa, no? No, és el nostre perquè... partit. El, el meu partit no és el que està governant, eh, senyor Marí. Jo represento bueno, la candidatura de Junts per Catalunya. Bueno, però això ve de Convergència i Unió, de PDeCAT, i vostès han fet pactes durant 8 anys, han estat al el govern, els seus... En fi, jo crec que és el mateix més o menys canviant de nom per per raons que no venen al cas i que no són òbviament esportives, que són judicials. Doncs han tingut que canviar de rob, Això ja ho sé. Uh, i m'ha preocupat que em digui que estan en el 2 i no sé quant percent de dedicació de, amb el pressupost de el pressupost. Del 2 i el 3 perquè nosaltres ho vam deixar això cap al 5 per tant vol dir que alguna cosa ha anat malament que s'ha baixat i no s'ha de baixar perquè era una de les fites allò que ens marcàvem cada any en el pressupost de dir sobretot no baixem la dedicació a l'esport perquè li considerem com una cosa de gran importància. Estic d'acord, eh? Sobre, sobre el futur, em sembla que serà objecte d'un altre punt, per tant, no en parlo. Però acabo... parlarem per ara quan acabeu. Sí, no, acabo dient que si tot això, amb les peques que hi pugui haver de manteniment, funciona és per una cosa, i és la que tocava, puc dir Cepo, no? Sí, sí, sí. sí. <culler> tocava en Cepo, que és l'esforç de les persones, dels pares, dels directius, dels clubs, de la base, no? I també el que deia El'Iisidra que fem atenció que ja en parlarem quan toqui de lo que hi ha privat que també s'ha de tenir en compte És un tema que no havia pensat jo en aquell moment però és clar, hi ha installacions esportives sí, priesm sí, sí, quan de, parlem, sobretot, de, de de Franca, Franca. parlem sobretot de turisme de, de, quan parlem sobretot de turisme turisme esportiu això té molta importància sí, sí. No, sou... que quan parlava d'això d'instal·lacions privades, però, per exemple, privades, però amb molt contacte amb l'Ajuntament. No, no, evident, evident, que, que evidentment, evident. Evidentment, eh, els que jo conec i els que jo estic implicat, doncs, pues, eh, contactes amb, amb l'esport, sobretot l'esport base, mm -hmm. amb la festa, per exemple, festes de primavera, que, que, que per a les festes de primavera, doncs, pues, unes, unes actuacions molt importants, i això, privat, però connectat, també, sempre directament amb algú que és l'Ajuntament. Gràcies. Sí, sí, eh? uh, pau Lledó. Uh, puc dir Pau, eh, avui? Bé, avui tant. <ríe> doncs, uh, Pau Lledó, Esquerra Republicana de Catalunya. Bé, jo crec que s'ha fet una radiografia bastant exacta de l'estat de, de l'esport de Palafrugell. Tenim unes instal·lacions que són antigues, que fa molt temps que estan fetes. Fins i tot jo no havia nascut en alguna d'elles. Uh, per tant, evidentment, doncs són, doncs són molt, molt antigues. Uh, sobretot, uh, uh, m'ha agradat bastant diversos comentaris, deixar primer palès que sí que és veritat que la instalació de Bregal és la que més perjudicada està en aquests moments és una instal·lació que mereix eh, com han dit, crec que ha sigut en Sèpo com han dit, no només un aparcament sinó també una educació de, de lo que són els, els, els vestidors, que anem anem tard eh, en aquest sentit i del terreny de joc i del terreny de joc. I si bé és possible doncs, augmentar-ho per bé doncs, que està en una zona mm, dolenta, diguem-ne, o que en la seva època doncs, no es va preveure doncs, que, que bé, doncs, que, doncs, que podria augmentar més perquè realment el Palau Frigell doncs, doncs, ha augmentat aquest últim any a part d'això Uh, béé uh, recordar diguem quevíem que agrat una cosa m'arada bastant una cosa i de representant de ciutadans i que el senyors doncs, Antoni i el senyor Medidí doncs, també uh, ho, ha, ho, ha, ho ha corroborat tenim unes instal·lacions que són no són comarcals són municipals per un saber comarcal. Hem de treballar molt amb, amb, la, amb, el, amb el fet aquest que es diu m'encomunar uh, en aquest sentit doncs la piscina municipal ja fa cursets diguem-ne per, a través del Consell Comarcal, que venen nens de tota la comarca, i a partir d'aquí doncs, també eh, hi han eh, sobretot, el tema de l'atletisme que venen al Palamós, que a Santa Cristina d'Aru, per tant sí que es dona un serviment encomunat, però crec eh, i creiem eh, bàsicament que això és eh, una ferca de total al Consell Comarcal, que el Consell Comarcal, doncs, com bé sabeu, aquests últims anys ha estat eh, sota direcció política del PSC i de Convergència i Unió, i creiem que no és un problema només d'esport, sinó que és un problema que cal solucionar el tema del transport i un últim apunt Uh, com bé comentava el Sr. Tenes de la gent del poble, tenim uh, unes instal·lacions privades, el club Tenis Llafranc, diguem-ne, que uh, com i ha, ha altres, eh? ha ha altres, hi ha altres també, però el club Tenis Llafranc, per exemple, diguem-ne, doncs, té unes instal·lacions, uh, hi hem ha, ha moltes habilitat, tenes instal·lacions doncs, que cal que cal, um, doncs, que cal aprofitar i en aquest sentit doncs, nosaltres des de el govern hem estat parlant, diguem, amb el club Tenis Llafranc per intentar doncs, establir sinergies i com que físicament no es pot aprovar les instal·lacions o almenys uh -huh. aprovar la en aquest sentit. Eh, com parleu d'instal·lacions no és que em faci gràcia, però esclar pensem només en pavellons o en cants de futbol que són els que tenim, però instal·lacions municipals o esports, també seria l'aigua del mar, mm. ja es fa moltes proves a Palafrugell, a ah, les peces de al carrer l'aqüàtic, al carrer el bici perquè allà si el fa esport. i tot, això és una amiga de, de tota eh? això ah. jo parlava de, de, de, ja hi arribarem de... Això ja ja ja no, no? ja és una part molt esportiva molt, molt, molt turística també i el deporte ...tenemos que crear un deporte... ...que sea un deporte y turístico... Mm. ...que el que venga aquí a hacer... ...un deporte, un meeting ...como el que ha venido... ...pueda estar aquí en Parafuel... ...un día, dos días... ...con su familia, con sus padres... ...con sus abuelos... ...pueda venir a un, a un restaurante, a un hotel... Y, ...y lo tenemos casi todo aquí... ...ya lo has dicho... ...estamos en un sitio privilegiado... ...un sueño... ...donde mucha gente le gustaría vivir... ...tenemos el bar... La muntanya i la nieve un Ay, a un quilòmetre. Vale? Aia, cinc quilòmetres. <laughs> Però ojalà. Alguna vegada <ride> hem tingut un quilòmetre i, <ride> i més a la vora. <-hi> uh, <t 'a ser -hi> perdoneu, m'ha enviat un punt. Te comentava, crec que en Lluís, que comentava el tema de l'esport per totes les edats. No, no, no ho he comentat però ho comentaré Bé, bueno, doncs no estic quan comentant, perdoneu eh? però crec que en aquest sentit doncs, si nosaltres doncs, governem diguem, el proper mandat, nosaltres canviarem no només el nom, sinó també el rerefons de l'àrea que no es dirà només àrea d'esport, sinó que es dirà àrea d'esport activitats físiques i hàbits saludables per poder arribar a tot aquell llindar de gent Això està molt bé uh, Passem doncs amb aquest punt que havíem dit que era el 4 uh, si heu parlat de tantes coses, doncs parlem Digues, Sepo la, la no, eh? sí, i Home, esclar ja no no -se. no. Sí, no, estem no, regeixant no, no, es es no, no. Sí, no, però fem una cosa Ja que abans ha començat en Toni S'ha queixat que era el primer Doncs què tal si fem ara, per exemple, aquest costat I després aquest, comencem per en si t'assembla Propostes, us sembla? Si una mica no serà sempre el primer el mateix I jo aniré canviant Sepo, propostes de Palafrugill Perquè fa 4 anys es discutia molt Que havíem de fer un pavelló On hi ha el Casal Popular Això va quedar... Doncs amb un no res. Eh, parlem, he sentit parlar, eh? no, no vull dir que es faci, de la zona del Mas Mascort, eh, que si vol fiar. alt... Què, què feu, perquè és molt bonic doncs, queixar-se però hem de posar els calés sobre la taula ja hem de posar els calés sobre la taula i també les prioritats ordenades els calés els hem de posar trots, sí sigui i qui governi I tant, però no, no. les prioritats poden ser diferents depenent de qui governi, per tant anem a les prioritats davant. partir priori... dels socialistes de Catalunya quines prioritats té al món de, de l'esport bueno, les prioritats, una és con conservar les entitats que ja tenim amb el seu manteniment i millora i després les prioritats, com hem dit abans el primer és l'actuació al camp, camp del Gregal tant de vestidors com aparcament. Això està clar que hem de començar allà, ja per aquella zona d'allà. Després de cara a començar aquest any i l'any que ve, doncs, és executar el projecte de la pista pel Club Ciclista. És un club que manca d'instal·lacions, no? a la seva base doncs, cada vegada és més difícil sortir al carrer, i això sí que és una prioritat que, juntament també amb el club, hem tingut una xerrada i uns visions, i, i bueno, això és una cosa que necessita això hem, volem començar-ho ja aquest sí, va, ja. de cara al, al 19-20 um, després l'altra necessitat que també tenim és que tenim una pista a l'anex del pavelló que és una pista en el seu terra eh, limita molt la pràctica de, de diferents esports ja que hi ha, hi ha perill de fer-se mal i el que volem fer, doncs, una per també lleugerir tota la l'ocupació que estem a dalt en el pavelló de patinatge com el, el, pavelló, el pavelló que està doncs, fer una pista polivalent, una pista que pugui practicar-se a varis esports, tant el bàsquet com el hockey si cal, com a l'embol tot que puguem una mica descongestionar totes les altres, totes les altres pistes i no anar fent millores que no... Que no o, o, o anar traslladant uh, a altres camps o altres clubs perquè sí que sabem que els clubs necessiten marxar perquè no tenen hores i el que volem és que, que tot es centri per la Frugé, vale? volem que es centri i que facilitem com he dit abans, que crec que és una cosa vital que ha treballat dintre d'un club o una entitat sap com difícil que és el dia a dia i el que hem de fer doncs, és facilitar de quines maneres? De moltes. Potser ja tocarem aquest punt, però bueno, a part de, de millorar instal·lacions, hem d'ajudar els clubs. Com? Doncs, bueno, com s'ajuden els clubs? Doncs tinguem al final bons formadors. I això no és fàcil. Qui està dintre de la formació a nivell de l'esport sap que els bons formadors al final valen cèntims. ¿vale? I hem de buscar també maneres de que que crec que ens estem arrenant del punt no? sí. bueno, és que tot manava, manava per aquí és no? el seu temps o sigui, a no és per subvencions parlem. és que a vegades sí, ens centrem molt molt ens centrem en les millores ens centrem en les instal·lacions i ja poden tenir bones instal·lacions que si no tenim unes entitats que puguin treballar bé al final no serveixen de res i al final què fan? que els nostres esportistes marxen a altres clubs o altres o altres, o altres pobles i això és el que no volem vale? seguint amb l'anexa la, la pista del pavelló el, el que està clar i la necessitat immediata és que necessitem una tercera zona esportiva aquesta tercera zona mm -hmm. esportiva irà inclòs en un pavelló i dintre i més endavant un camp de futbol això, aquests, el pla de millora de les instal·lacions, el gregal la pista ciclista l'anex de la pista del pavelló i la tercera zona esportiva són els nostres grans projectes Gràcies Cepo, aquests són els projectes de, de futbol del Partit dels Socialistes de Catalunya si governa Palafrugell, quin és el projecte Lluís Madí de Palafrugell com ho Podem si, si governeu? Bé, jo crec que el que ha dit en CEpu bàsicament hi puc estar d'acord però voldria fer algunes matitzacions de cara a tocar de peus a terra perquè és amb una campanya electoral és molt fàcil anar amb un barri i dir-li us farem això i us farem allò uh, hem de tocar de peus a terra hem, hem de sortir de que tenim una zona esportiva molt ben col·locada molt ben ubicada molt ben relacionada a una instal·lació amb una altra i per tant la nostra idea bàsica i general és que hem d'anar a una, en el ritme que es pugui això mana la inversió i mana per tant no només l'Ajuntament sinó també una vegada més el que els eh, governs superiors sigui la Diputació sigui la Generalitat eh, facin i estem a l'espera de si els governs doncs, hi destinen com es destinava abans diners per a inversió amb equipaments però repeteixo, la nostra visió és que efectivament hem d'anar a una segona zona esportiva. Jo ho resumiria més, que ell ho ha detallat molt, estic d'acord, ja dic, però jo ho resumiria més amb això. En aquesta zona esportiva, què, què tenim pensat? O què pensem que pot anar? No m'atreveixo, jo dic, sóc sincer, a fer un ordre de prioritats. Crec que això ha de sortir d'un debat en el sector. Lamento en aquest sentit que s'hagi... Eliminat el Consell Municipal d'Esports, crec que això ha sigut un error del, del govern actual, perquè la participació de la gent esportiva és molt important i ens ajudaria molt a l'hora de decidir, però torno a el que és la de les instal·lacions crec que fa falta una segona zona esportiva i que hem de donar efectivament sortida a temes que són urgents tots, per tant no els podrem fer tots a d'aquí que demano que un cop hagin passat les eleccions i l'efervescència de la campanya electoral ens assentem sossegadament, veiem els recursos que hi ha, veiem on tots podem trobar i els administrem bé però efectivament eh, és molt probable que es necessiti en aquesta segona zona esportiva a la instal·lació ciclista el pavelló i com a mínim un camp de futbol el Gregal quan es va fer eh, no es va pensar com a zona esportiva sinó que es va pensar com a mm, diguéssim descarregar la, la, ja la situació impossible que hi havia només amb l'estadi per al futbol i es va fer com a descongestió perquè es pogués, com a solució, pràcticament no diré provisional, perquè s'hi pot quedar tota la vida en el lloc que s'hi va instal·lar, però no es va pensant en fer una zona esportiva en allà, perquè urbanísticament no hi cap. La realitat és aquesta, no? En canvi, urbanísticament sí que és possible pensar en els terrenys al nord de Palafrugell, a partir del mas més cort, aprofitant les sessions obligatòries que han fet les urbanitzacions de sòl industrial, aquí sí, fins i tot es va encarregar que deu ser per l'Ajuntament, si es busca es trobarà uns primers dibuixos uns primers esbossos sobre el que podria ser, i en aquesta zona hi cap perfectament un equipament ciclista un pavelló i un camp de futbol i creiem que amb això realment les coses irien millor ara, dic, clar, prometre-ho tot, temporitzar-ho i dir que en quatre anys ho farem em fa l'efecte que no toca, perquè és evident que no sabem els recursos que tindrem i molt menys els recursos que vindran de fora per fer-ho, que perfecte. són imprescindibles. Mm -hmm. I menys si estem al 2,3%, no? O sigui que això també no, però... No, no, és que és no, no, no, és que no, no... Vull, perdoneu, no m'allargo, no m'allargo no, no, no gens, però vull matitzar una cosa. Eh, els ajuntaments, quan invertim... Ja ho hem de fer-ho. El diner més, dins de tot, més senzill és el d'inversió. Perquè o trobaràs un FEDER o trobaràs un pla d'esports, d'instal·lacions esportives de la Diputació o de la Generalitat i te'n vas en sortint. Els problemes que han de mesurar bé els ajuntaments, que han de calcular bé, és... La despesa fixa que ve després. Aquesta és la que el fa mal. El, no? el, manteniment, no, no, el manteniment i la despesa ordinària. Des de la calefacció sí. i la llum fins l'aigua i tot el que tu vulguis. Uh, gràcies, Lluís. Uh, Pau Lledó, d'Esquerra Republicana. Projectes en de futur de la, de la vostra candidata? A l'esquerra, dues coses, Lluís. Uh, és, és veritat que que l'IMEP doncs ha passat de millor vida, però hi ha un consell de participació que ara l'estem treballant, el consell de participació és, no és ben bé el consell rector, per tant, hi participen tots els clubs i entitats i fins i tot les escoles. I ha un altre punt que s'ha comentat bastant, en la zona d'on Mas Mascort. La zona d'on Mas Mascort sempre s'ha dit que era la zona que havia la pista ciclista, sempre. Uh, ho vam mirar-ho perquè nosaltres a la pista ciclista hem fet el projecte i aplanar tot aquell terreny, perquè la pista ciclista necessita per la seva naturalesa un terreny completament pla, completament planer, i aplanar tot aquell terreny val molts, molts, molts, molts de diners, per tant, com molt bé dit, cal, diguem-ne, mesurar els esforços en, en gast econòmic, no, no, cal ah, sí, mesurar els esforços en gast econòmic perquè realment doncs, hi ha moltes instal·lacions que s'han de fer. Breument, eh, la pista ciclista ja hem treballat amb el club ciclista, han fet el projecte i aquest projecte eh, l'hem situat a la zona industrial, és la zona més plena del, po del poble, està al Vial Nord i és una de les zones eh, més plena del poble i que doncs, amb el club ciclista s'ha doncs, considerat doncs, que era la millor zona. Uh, de fet, hi ha una sèrie més d'inversions hi ha la pista atlètica, no ens n'oblidem també que això és una inversió que costa uns 400.000 euros per tant, és una inversió molt cara molt d'acord amb el que s'ha dit que l'annex del pavelló cal, eh, habitu... cal diguem-ne, eh, considerar-lo un... una pista sintètica val 30.000 euros per tant, diguem-ne, és car però és assumible, no només per per treballar la rítmica, també, ser el handball i, el, i esports, diguem-ne, poliesportius, sinó també per treballar la tàctica, la tècnica i ja esporto el handball. I, sobretot, el handball és un esport de molt d'impacte al terra, per partits de futbol, lloguers, etc etc. I el fet del pavelló. És veritat, ens falta, diguem-ne, un, un pavelló o un lloc on fer esport tancat. Nosaltres, amb l'alcalde, fa dos anys un anat Blot. Olot, a, ulot. a ulot, Tenen la mateixa idocincràcia en aquí. Tenen un club de patinatge, que, com ja sabeu, és campió mundial i d'Europa, i tenen un club d'hoquei. Okay. Com ho fan? Ells no van fer un pavelló, perquè realment un pavelló té un cost, i m'assum una miqueta amb el que deia en Lluís, té un cost molt alt, i ells ho el van fer va ser una pista existent i tancar-la. Llavors, la solució que nosaltres proposem és tocant de peus a terra i fent-ho de forma imminent perquè... Aquesta pista tancada esponjaria moltíssim eh, esports, com el Humboldt està creixent, per gel moltíssim, i com el Humboldt perdia un esport. I el que hem de fer, primerament, abans que res, és fer una, utilitzar una de les pistes de l'escola Barcelona i Mates, agafar, pujar una, unes parets laterals i després cobrir-la. Tota aquesta inversió costaria 700.000 euros aproximadament. I dic a l'engròs, eh? M'ho puc equivocar. Llavors, al matí, en horari d'escola, serviria... El Barcelona imates Mates per l'ESO, per primària i pel batxillerat, que com ja sabeu Barcelona imates està augmentant bastant de línies, bastant de línies escolars, i sembla ser que han vingut eh, algunes per quedar-se, diguem -ne. I a la tarda a partir de les 5 quedaria per esport de patinatge. Com que quedaria per esport de patinatge, i el patinatge és un esport que per la Cibidus Incràcia necessites molt d'espai per actuar, quedaria d'una banda el pavelló d'hoquei okay per okay, hoquei, eh, la pista tancada pel patinatge, i la pista de... anexa i el pavelló d'esports de... quedaria per esports de sala. No, jo només un, un petit matís, res, ja sí, passarem a 10, sí, 10, que... 10 segons, eh, poder no m'he explicat bé, però és que coincidim amb la ubicació. És a dir, eh, jo he dit zona nord, eh, no he dit exactament viar al nord, però he dit que s'atí. Molta els, gent quan en del Massmass cosa en industrial, can... però els sols que han deixat la zona industrial és a dir, sí, com, com, com equipaments per tant, estem d'acord és que fa molt temps hi havia sí, un petit sí. projecte que creien que havia d'anar justament a la pista del, bas, del barri Bas Mascord no, no, no m'ho no. he no, no. imaginat, no, no. m'ho he imaginat però, no, no, ens tocaran dos quarts de deu no sí, no? Josep Cabarró de Palafusell aquest feixement exponencial de Palafusell que passarà en poc temps Uh, dels 25-21.000 habitants, uh, no només requereix uh, per mi ampliar el CAP o construir un nou institut, segurament, mm. sinó que, evidentment, s'està parlant aquí d'un segon pavelló poliesportiu. La zona de la, la trobarem, un tercer. Sí, sí. Un tercer. Uh, també penso que la pista annexa necessita doncs, uh, substituir la seva, la seva, la seva, la seva superfície, doncs és molt discant i és molt peridosa I llavors entraríem en un tema que no es té gaire en consideració i, i s'està es, es reclamant i és que evidentment cada vegada hi ha més esport femení i l'esport femení requereix també unes instal·lacions pròpies en aquest cas uns vestidors pròpies per, per aquest jovent i aquests adolescents no és, no és normal que tinguin dificultats a les equips femenins en aquest cas del futbol de, de, de vestir-se o rejar-se amb nens si, si, si fos el cas per tant jo crec que s'ha d'actuar tant en el gregal i no sé si en l'estadi, en pensar sigui, potser ara temporalment amb una, amb, una, amb una espècie de, de mòdul prefabricat mentre es troba una solució o bé construir ja directament uns vestidors pensant en l'esport femení també hi ha un tema dels bars penso que l'Antoni abans ha comentat els bars dels, dels dos camps de futbol estan bastant deteriorats, cal dir reformar-los i fins i tot en l'estadi i també en el Gregal Eh, fer una anexa, un, un espai adjacent, tancat amb alumini i amb vidre com fan ja en camps de futbol on sobretot la gent, com va a veure els entrenaments dels seus fills o els sis partits es puguin allà estar recers per evitar les inclemències del temps, això crec que és una bona solució eh? llavors en Pau ha parlat d'un tema que jo el tinc anotat ell ha concretat amb el Barcelona Mates el tema de, bueno, de construir, doncs aprofitant ja una instal·lació existent doncs ha acabat de fer un pabelló una... jo vaig més lluny jo crec que s'hauria fer un estudi de les instal·lacions esportives i dels patis dels diferents centres escolars de la vila per poder per, per, per poder practicar en el mateix centre un esport extraescolar, per dir-ho així que millor, que millor es cregui eh, a cada centre educatiu fomentant les diferents disciplines esportives que hi en el poble i que, i que es puguin implantar els nous recintes sota l'estet de col·laboració i supervisió del Consell escolar i dels clubs que vulguin fomentar la iniciació d'aquella especialitat dels més menuts com a prèvia, la competició de l'esport de base posterior. Per tant, jo crec que va per aquí la línia. Eh, crec que el Torre Gionave inclús una, una, un espai, una pista que es podia adequar si els, si els aros de bàsquet... El Badruna també. Eh, el Badruna es poguessin traslladar fora de, del que és purament la, la pista en si. I crec que allà, eh, això descongestionaria les instal·lacions municipals eh, i donaria vida també en aquests centres, en aquestes activitats extraescolars. Em, tu també... Eh, Rafael, has comentat una cosa que tenim per excel·lència que és el nostre mar, el nostre coste, el nostre litoral. Mm -hmm. Crec que s'hauria d'implantar, es podria sugerir en les escoles que puguin implantar l'activitat de la vela a través del clonàtic del club de vela de Calella per exemple, doncs eh, que el, el jovent s'aficioni a, a la navegació aprofitant el, el nostre litoral i crear aquest, aquest, aquesta nova disciplina que seria la vela ja que es fa la, la, la, el, el capítol de, de l'àsser no? a la Calella, doncs per què no fer doncs, eh, doncs activar l'activitat de vela i bueno, jo no m'ho no allarga més no? però crec que buscar aquesta situació per aquest, aquest pavelló poliesportiu també seria molt important de moment ho deixo aquí veig que de moment tothom està d'acord en què la nova zona esportiva s'ha de fer no sé si tothom hi estarà d'acord perquè ens en queden dos que ens haurem de comentar Isidre Atenes de Sant Gent del Poble també hi estàs d'acord? si acosteu-vos al micro sisplau nosaltres al nostre programa ja parlem de la pista d'atletisme, l'atisme refer l'estat del terra del pavelló proposar adaptar la pista al costat del pavelló i després també un tema que aquí no s'ha tocat és ballar per la col·legació entre l'esport l'escola i l'esport associatiu amb el jovent perquè pugui tenir continuïtat creiem que això és, és, és bàsic i després, clar, que nosaltres som verges no hem estat mai a l'Ajuntament, a diferència de pràcticament tots els que estan aquí, que han governat han estat l'oposició, i meus Antoni i han remenat les coses, nosaltres som molt clars eh? el nostre és revisar en detall, l'ús de cada instal·lació esportiva volant el seu estat i els seus costos de manteniment o sigui, a veure, aquí és molt maco ara ve campanya, farem això, farem altre. però bueno, hem de saber on som nosaltres no ho sabem on som perquè no hem estat en el govern no hem fet coses mal fetes perquè no n'hem estat però clar, fet coses molt mal fetes i aquí han representat tots els partits que deu ser responsables d'alguna d'aquestes coses eh? sense entrar... no tot és dolent, eh? no, sense entrar en detalls sense entrar en detalls hem parlat amb els clubs i realment el cul ciclista ens parla de la, de la, de la pista aquesta d'allà del Bas Mascort que ho necessitem nosaltres també això ho acompanyaríem amb una anella de bicis al voltant del poble per mirar desconstruir el trànsit i, i, i la bici i també el, el Tobias de la Calella amb el, el, el BBT buscar també una zona que es pogués anar en bicicleta fàcilment de, de Cabella a Palafosic. Eh? O sigui, amb, amb bicicleta ho creiem que és molt importants per evitar de teure tot, tot, el, tot el trànsit que hi ha aquí a Palafosic. També a la Humboldt hi ha el terra del pavelló, la pista de, de gent de hockey i tota aquesta sèrie de coses. Després també, evidentment, una cosa que es preocupa és que eh, proposem controlar les condicions incíviques que es produeixen a les instal·lacions i, com a mesures legislatives, buscar formes per sancionar-les. Eh? O sigui, creiem que l'esport eh, pot treure límits que no tindria que ser i, per a full, té que ser un model com ha sigut model en moltes altres coses. Evidentment, estic d'acord amb tot el que diu la gent que es falta un, una tercera via, una tercera zona. Jo sempre havia entès eh, que els partits que estava en el govern parlaven de que això era la zona l'Olimpida de Palafugell, que, que si el tenies Palafugell, que si les pistes d'atletisme, que tot estava això. Ara veig que sembla que la cosa possiblement s'haurà de, de, de diversificar. I després evidentment el camp del Gregal, ja no sé quin govern és el que va fer el camp del Gregal, però clar, allò era una ja va néixer mort, però clar, allà com vas en cotxe allà? Com va la gent? Com puja que gent? La gent gran en l'escala, les aquelles pujades de. això. I després les instal·lacions són pèssimes. Tenia vaig al futbol, al camp, a l'estadi i a l'estadi, i el bar de l'estadi està deixat, deixat, deixat, deixat, deixat. I clar, si volem portar turisme de qualitat, volem portar gent, hem de tenir instal·lacions molt correctes. Amb això del, del club privat parlàvem doncs, del, dels flors nàutics, d'aquestes coses. Jo tot això va bé, tot això ho veig una miqueta, una miqueta complexa. Crec que hi ha altres prioritats importants que no... Que no porta no, cap despesa, eh, la vela? No, no porta ni cap despesa però, municipal, però, municipal, eh? La despesa és la allà, agafar-la... Mm, o sigui, bueno, ja. una cosa una miqueta complexa. Crec que hi ha no, altres no coses... Que, sí, I de tot també doncs, potenciar, evidentment, equip, els, els equips femenins. Sí, que El futbol, el Humble, tenen equips femenins i també crec que amb el boom que hi ha a l'esport femení i les dones que realment no se'n sofèn de ningú, però potser som més llestes i més bones que tots nosaltres, els homes que estem aquí, que trobo faltar alguna dona aquí que, que vingués. Ha que Ha donat aquesta casualitat, eh? Sí, amb amb, amb, això, amb poder, això, els partits hem fallat i una dona tenia que haver portat aquí, però, bueno, en fi, som, som el que som i hi ha que hi ha. I es portaria després, una moderadora femenina, si sí, sí, sí, sí, es podria anar amb jo. I després, bueno, pues, amb, amb això jo vull recalcar que nosaltres, com a ser gent del poble, com a ser un petit verge, som els que menys responsabilitat tenim en tot això i poder, la nostra opinió és una opinió completa diferent a l'altre. això diem que el que farem quan ens entrem juntament l'Ajuntament és saber l'estat real de les instal·lacions i saber el que podem fer, el que no podem fer i que hi ha coses ben fetes i mal fetes. Ara, tampoc podem prometre moltes coses perquè no sabem com ha estat tot aquest tema. Gràcies, Isidre. Uh, jo vull calculat vos 20 minuts, més o menys, per, uh, per cada un dels temes, i així arriben l'hora i 20 minuts de, de debat. Uh, estem quasi al límit d'aquestes dues seccions. Però, a veure, no penso pas estar allà amb en Toni, no, no, de Ciutadans, no. perquè, òbviament, de, també té el seu dret. Després sí que farem una intervenció, si algú vol dir alguna cosa, al sí. candidat dels altres, però mirem que sigui puntual i que ens doni temps per als dos últims punts, però aquest veig que és un punt sí, candent important, porque, Toni. Bueno, uno de los puntos también será que todavía no se ha hablado del tema de las subvenciones ah, Ara no, parlarem, no, imediatament no, no, no. Vaya que va pasando el tiempo y no llegamos, llegamos El que hem fet, Toni, és per al sí, sí, sí, punt sí, 2, sí, per sí. tant, d'aquí ara parlo Correcto. tu i quan acabem de discutir una mica, passem eh... a les subvencions hm? Toni, endavant de, el tema, eh, Todos ciutadans. estamos de acuerdo, eh, yo también eh, como ciudad ciudadanos ...en que hay que hacer una nueva área, porque no la demanda... ...ahora todo el mundo tiene una bici de 1.000, 2.000 en su en su garaje... ...y le gusta salir todo, yo casi, es la, no la moda... ...yo ya creo que todo el mundo va en bici y sale los fines de semana... ...entonces ya sabemos que el complejo, el velódromo... ...irá acompañado seguramente de un campo de fútbol... ...de una pequeña piscina, eh, eso ya depende del gobierno que entre... ...ya hará sus estudios... Y, ...y lo hará de la forma que ellos vean conveniente... ...pero yo creo que... ...eso seguro que se va a hacer... ...si no en, en cuatro años... ...de aquí a ocho años... ...entre el gobierno que entre... ...porque seguro que lo hacen... Uh -huh. ...lo que yo quiero es que... Si, ...si se entra en el gobierno... ...que todos estos defectos... ...que hay ahora mismo en las instalaciones... ...que ya tenemos... ...por ejemplo... ...la pista del altismo... ...cambiar la sintética... ¡Wow! ...cuando vengan el siguiente meeting ...han cambiado la pista... Eh, pinchar el campo de césped hacer un riego nuevo en el césped del estadio porque no llega el agua a todos los sitios en el estadio, por eso hay problemas en el césped y, y ahí los virus que tienen que entrar campo del gregal, cuesta muchísimo hacer un campo nuevo de césped gregal, una tri la tribuna ya está bien, unos vestuarios oye, no hay dinero es un campo para el palafrujel, que lo utiliza el palafrujel, no viene ninguno aparte de alguno que es a pocos Vamos a ver, vamos a empezar por los vestuarios, que como ya he visto Pau, que te dejé unas fotos hace tiempo. Eh, invito a que vengáis y lo veáis. Vamos a empezar poco a poco eh, tapando estas heridas que tenemos en nuestras instalaciones. No, no, perdón, un segundo. El regalado también juega a la sauleda, ¿eh? Sí, sí, pero es eh, de Palafrugell. No, bueno, no, no, eh. no, no. Pero ah, yo no. digo gente de Palafrugell. Yo no digo como la piscina que viene gente de Bagur. En el regal viene gente parafogel vale algunos niños que vienen de fútbol base de fuera pero hay gente del parafo yo lo que quiero decir es que ciudadanos lo que propone en un año en dos años todo esto que falta en las instalaciones taparlo que estén bien acondicionadas y que no falte de nada en tema de limpieza como los panos que faltan en el estadio todas esas cosas cuando acabemos esto y esté todo el mundo a gusto cuando vea las cosas vamos a hacer el proyecto del velódromo ...por ejemplo, le pongo un caso... ...de aquí a que se haga un velódromo... ...tardaremos cuatro o cinco años... ...pero mientras tanto, cada día hay ciclistas... ...eh... ...vamos a cortar... ...una calle, que hay calles por cortar... ...a los ciclistas... ...de base, no profe, no amateurs grandes... ...de base, niños pequeñitos... ...vamos a cortar una carretera, por ejemplo... ...de Can Jordi Grau... ...hasta el Esclata, la gasolinera... ...un carril para que ellos dos días a la semana dos días a la semana puedan disfrutar una hora, hora y media. Y vamos a cuidar la zona que había en el Mad Mascor, el Carré Industria, donde hacían los niños mountain bike, que hacían la técnica, y se ha dejado porque se dejó ese espacio, que no está ni vallado, ¿vale? es del ayuntamiento, se dejó ese espacio para que hicieron. Pero ¿qué ha pasado? Ese espacio tenía que tener un cuidado del ayuntamiento. ...ahora se ha cuidado... ...ahora yo he pasado hace una semana y está limpio... ...pues durante un mes, dos meses atrás... ...no... ...entonces se ha dejado que los niños... ...los pequeños que hacen Bon ...disfruten de eso... ...antes que llegue el velódromo... ...y yo digo que hay que hacerlo... ...entre el gobierno que entre en ocho años... ...tenemos que preocuparnos de tapar las heridas... ...que tienen nuestras instalaciones molt bé, alguna puntualització sí. que algú vol dir fent això, fem les sí, sí. cortetes si es plau per, -per, per passar al no, següent punt. Eh uh, Pau, m'avises demanar la paraula? Sí. Uh, referim Eh, una mica al punt sap al final, Antoni no és un velòdrum, és una pista empedaltada, perquè un velòdrum, diguem... Sí, perdona, eh? però, perdona. És, sí, sí, sí, ya, creo que ya me n'he entendido, eh, tu i la gent que m'escucha. Ja, però bueno, és, és perquè fa sí, molt temps sí, que ha posat sí, el velòdrum sí. i que la gent ho digui hòstia un altre cop i no, sí, sí, no, és, no seria ben bé això. El tema de la, de, del tall d'entrenament a de ciclista de cagar-ho fins, fins a l'esclat... Esclat, ah, es la peccinera, sí, correcte. Sí, correcte. Uh, s'ha mirat, el que és que és una carretera que abans estava la, la, la Diputació ha amb la policia, hem mirat quines afectacions tenen, tenen uh, diguem-ne uh, puntualment alguns entrenaments l'any el que passa que tallar allò, l'havent dit tants de negocis és francament complicat i ho hem mirat diguem-ne amb... amb, amb està allà un, un carril Igualment potser no, no, jo, sí, sí, jo, Circulació jo, jo, i està un no, no, sí, carril sí, sí. Però... Correcte, però Hi ha informes desfavorables Tècnicament Comentar, i acabo molt ràpid eh, El tema que comentava la Vela en Josep, en, Josep, en Josep de Barró El Club Vela Llafranc Ja fa alguns, alguns, diguem, algunes, algunes línies D'això I per tant eh, diguem, Ja, ja se tira endavant I comentar una mica el que, el que deia L'Isidre sobre el tema de la bicicleta molt encertat, el que deies en ella, que connectés els pobles, eh? però el pas és que és és complicat, i hi ha un pla director de, de la bicicleta que s'està executant i que agafa, entre altres coses, de l'autovia de Calella també. Gràcies, Pau. Lluís Madí? Eh, tres puntualitzacions. La primera és que de la suma d'intervencions eh, surt una suma i perdoneu la redundància inassequible absolutament a 4 anys siguem amb això honestos perquè estarem obligats a sentar-nos i a negociar a veure per on comencem Dos, me n'alegro molt de la proposta de la vela i la recolzo totalment l'amplio del rem, a la natació amb aigües lliures o braves o com se diguin el kayaking el... tot això eh, i potser em podrem tornar a parlar quan toqui el bloc de turisme no? d'esports de i turisme i sobre el, el ciclisme al final, em permetreu que sobre el balodram us en parli lligat amb el ciclisme i el turisme perquè nosaltres tenim una proposta i hem bregat molt amb això i la vull eh, posar sobre la taula de debat quan parlem de turisme. Eh, ara bé, mentre no es pot construir el valòdram, que no és una cosa d'avui per demà, eh, i perquè també el balòdram és una instal·lació molt especialitzada i, i, no, i no tots els entrenaments s'han de fer en balòdram, en ciclisme, jo crec que la solució de tallar algun carrer, si no pot ser aquest de Can Grau, doncs pot ser, com s'havia fet en el, anys enrere, una part de l'autovia, que aquesta sí que és de la Diputació, també, de l'autovia de Calella-Guillafranc, no?, però que durant dos o tres dies a la setmana val la pena aquest sacrifici del trànsit rodat perquè els nois i noies eh, entrenin amb seguretat no? i crec que això s'ha de tornar a fer s'ha de buscar, eh? ha buscar Isidre, havies demanat la paraula Sí, no, també? No, Isidera, eh, sí seguint amb el, amb el tema aquest de, de revisar el, el, el les instal·lacions és que clar, a veure, eh, Lluís té raó, és que hi ha tantes coses que... que, que, que, que aquí no podem ara nosaltres ni, ni prometre ni decidir tot això que estic a fer hi ha tanta cosa i tanta feina que crec que nosaltres, amb modèstia acertadament hem dit això revisar en detall les instal·lacions esportives i veure el seu cost però mm. podem fer oh. i això dit el... Saber que tenim abans clar, de de mantenir lo que tenim, no està clar. mantenir-lo arreglar-lo, eh. mantenir lo de que tenim al final. hi primer ho que arreglar-lo. Ja clubs i han clubs ja actualment que no poden créixer. Estan no, diguint que sempre. no um, sí. a nens sí. perquè no tenen espai. O sigui que eh, amb desgràdia, no, com diu Antoni al final entre qui entri, que és una cosa que necessita solució. I encara que sigui més. Cada o no, haurem, haurem de buscar tots els tipus de subvenció i tot. Per això també veiem els costos que abans parlàvem, no? Per, per sigui, una mica més. De lo, una cosa, no? cosa que sí m'agradaria, que no va no dado temps, perquè és... Comenta i passarem al següent tema, correcto. perquè se'ns fa tarda. És que tenim una autovia que és virgen, que és com el pulmó de parafrugel, que és virgen. Ahí sí que a mi a Ciudadanos nos gustaría hacer un carril, solamente un carril que creo que ya está... Hay un proyecto, carril bici, uh -huh. ¿vale? Que se acabe ese carril bici, un buen carril bici y un buen carril aparte como eh, para caminar. los más Correcto. Entonces eso llamaría, hay mucha gente que se va a, a, al norte, pues acabar ya este proyecto. Que creo que se comenzó, pero se ha quedado cortado, ¿no? ¿No? Si no m'equivoco... Me eh? Ho varia nord? Sí. No, no, no, no, Perdona, lo de l'autovia. Sí, el tema que comentava de del carrer el bici. La no, autovia, que està mujer. projectat. No. Sí, no, si no, si no, no, passa, comencem, se tira endavant. No. no, però se tira endavant, diguem-ne. Sí, sí, sí, ah, sí. No. sí, sí. El que estàs d'acord Jo sé sí, sí, sí. que hay el carril bici que es para l'autovia. La lo que no sé hasta dónde llega. Jo digo hasta el final. Segurament és fins al final. Ara, ara no, no el conec ben bé perquè Por és un tema de, de vies verdes de Girona, però... Junto mm. con ese carril bici... No, no, Com més no, ens enllarguem amb això, més tindrem no, no, no, després els següents punts. Un, un, petit eh? segon, un petit segon, sí. que jo el que crec que també s'ha de veure i hem d'agrair a tota la gent que porta aquests clubs. Ah, sí, sí. Aquí estem parlant, estem parlant de projectes i que tothom, tothom però la gent aquesta, mm. els presidents, els vicepresidents, la gent que treballa per al el club, els que en Està... a... el comitè executiu els... coneixem, coneixem com machaques, eh? sí, eh? Que són els que estan obres, allà que que hores i, fan, i hores i hores. quan parlem de l'ajuntament, el, el, el, el, els barris, la gent que treballa pels mm. barris d'aquestes coses, aquesta aquesta figura és una figura que jo crec que sí. almenys nosaltres aquí en aquest moment hauríem de reconèixer perquè si els clubs i això funciona és gràcies a aquest tipus de gent. Jo penso que... que tot ha sí, sí, tingut tots... sigut, ara en parlarem. Parlant de subvencions, nos sí. sembla, sí. Doncs, sí. com que tenim aquesta, mirad, va puc allargar mitjorn o només, eh, Lluís, només a mitjorn, sí. no? No, és que tots sí. tenes 45, nostre, 45 minuts. escolta, doncs, eh... per mi sí. fins Vara, que puguem això... i diguem adéu. Ja la prioritat la nostra emissora és aquesta i per tant ho fem això. Subvencions subvencions no només a les entitats sinó eh, com es reparteixen els diners sé que i, i en aquest cas començaré per en Pau perquè sé que vareu canviar ara fa poc el sistema de subvencions o vareu fer alguna cosa no? no? no. Què vareu fer? Canviar no, el varen posar nou Uh, diguem-ne... Eh? Bueno, és iniciar, diguem-ne, no sé, però en tot cas, és, és iniciar, diguem-ne. I així, eh? O sigui, ara canviem. Anirem en diagonals, perquè així tothom... Nosaltres, nosaltres hem fet un criteri de subvencions, no l'hem fet sols, hem fet en els clubs, mostra de la qual s'han doncs, enviat molts de correus en clubs, tenim de dades 6 de març, 15 de març, 11 d'abril, 4 de maig, 16 de maig i fins al 30 de juliol doncs, que es van aprovar, diguem-ne, aquests criteris. Nosaltres hem fet uns criteris de subvencions uh, perquè creiem que hem de ser, que hem de ser transparents no podem, amb tots els respectes ho dica eh, i no vull pas pas ofendre però no podem donar una subvenció d'equits de mil euros a un club mm, que fa, diguem-ne, o a dos o a tres o a quatre o a tots els clubs perquè sempre s'ha fet així pràcticament. Nosaltres hem hagut de fer aquests criteris de subvencions que els hem fet, els hem treballat o Consell Rector, els hem treballat al Consell de Participació i per tant, doncs aquests criteris s'han fet des de les bases esportives llavors hem fet uns altres que són criteris de, de, de subvencions a benestar social. Objectiu, que tots els nens i nenes de Palafrugell puguin fer esport. Tots, absolutament tots. Que, diguem tenen una dificultat econòmica familiar per no poder fer esport, doncs des de l'Ajuntament els ajutem. Hem destinat una partida de 10.000 euros, que són, eh, diguem-ne, amb, amb activitats extraescolars, de les quals doncs, l'esport s'emporta la major part. Ajudem aquests nens i nenes que no poden fer esport, i això és un criteri que es va fer a Figueres, a molt de temps, però que a Palafros i a ell, doncs, diguem-ne, ha sigut uh, la, la, segona, la segona població. Què portem, diguem-ne, com a govern, si realment participem? Falten unes beques des d'IPEP. Se'n donen, se donen alguna subvenció des d'IPEP, puntualment algun esdeveniment esportiu radical i tal, però falta una borsa, un, com una mena de, de, de bossa de diners des de l'IPEP, a partir del qual doncs, es pugui derivar els cots esportius per desplaçaments, per campionats, eh, per campionats, per grans esdeveniments, i que sobretot estigui regulat perquè sigui més fàcil i sigui més transparent. I també portem... Diguem lo, com a punt en el tema de subvencions, que ja en parlarem de forma, eh, molt, molt, de forma molt, molt, molt, molt general... Uh, portem que cada any augmentarem un 10% a uh, la bossa total de subvencions perquè entenem que els clubs cada vegada tendeixen a ser més professionals, les federacions, i us ho dic també perquè <ríe> tinc experiència, les federacions apreten moltíssim, apreten moltíssim i en aquest sentit doncs, portem que cada any un 10% almenys augmentem i deixar clar sobretot que aquestes subvencions al criteri s'ha fet sobretot al costat dels clubs. Mm, Toni sí. de Tema de subvencions Que, que creo que eh, nos interesa mucho a todos Abans ja en volies parlar Sí, eh? sí, sí. pero bueno no, no podia, Quería hacer una pregunta Porque yo lo estoy mirando Pero no, no lo he localizado La subvención que tiene el Ayuntamiento Para el deporte, para los clubs ¿Cuánto es? El total ¿Cuánto tiene el Ayuntamiento para dar a los clubs? 50.000 euros desports. des, de parlem, parlem de, perdona, parlem d'esport de base on no No, no, com, tu tot, com, tu tot, tot. Des, des de l'àrea d'esports. Àrea d'esports. Ja han 50.000, vale. Lo veo ridículo. O sea, yo de mi parte lo veo ridículo. Fui una pregunta, uh, només, uh, dins aquell tema que parlàvem del dos i pico, no. això no. Uh, uh, forma part o no forma part? Sí, o no. sigui, sí, els, els, els diners que es destinen a l'esport, i esport es fa Jo entenc que quan en Josep parlava d'aquest tant percent, parlava de despesa ordinària. Mm -hmm. No mm. sé sí. si incluïes els gastos financers, no. si és que hi ha algun presta viu que poder ja no n'hi ha cap. No sé, ahora no te Continúo Toni, Toni, perdón por haberte atallado Perdón, una más faltaría en tu casa eh, Yo lo que digo, 50.000 euros para la población Es ridículo Tenemos unas instalaciones que ya hemos hablado de ellas Las mejores que hay en la comarca Faltan arreglos tenemos Lo que pasa es que no Y esas instalaciones las llenan Los niños base De los clubs Porque si no estarían vacías Lo único que enseñaría sería la piscina por los niños del colegio Pero la pista de hockey, la pista de balonmano, el campo de fútbol... ...todo eso está lleno por los clubs Los clubs están dejados en la mano de Dios. 50.000 euros. Le voy a poner un caso. En poblaciones de alrededor se acercan casi a los 100. Para un club solamente. Yo ya firmaría ahora mismo tener eso... Hablo para un club, alrededores... ...casi 100 solamente para un club... ...yo ya habla, yo firmaría ahora mismo... ...eso para todos los clubes de Palafurgel... ...si queremos potenciar... ...la base... ...la integración... ...la competitividad y hacer... ...que Palafurgel... ...tenga un turismo de deporte... ...solamente es que hay que dar de comer... ...lo que no podemos dejar morir... ...y dejar como... ...de, de dar comida... ...y ahora mismo lo que está pasando... ...en estos años... Estamos dando 50.000, que es una cosa que yo ya más o menos no me lo imaginaba, en subvenciones. Es muy ridículo para que un club de 100, 200, 300 personas pueda sobrevivir. Más que todo, porque como ha dicho antes el SEPU, ahora antes un entrenador podía ser un padre. Terminaba la obra y era el entrenador. Ahora, para ser entrenador, títulos, seguro, eh, penales eh, y... ...mirado siempre... ...por los padres que lo hagan bien... ...entonces cada vez estamos... ...más profesionalizados... ...nosotros aquí en Palafruca queremos... ...¿tenemos las mejores instalaciones?... ...pues queremos... ...a los mejores monitores... ...pero para tener eso... ...necesitamos... cales ...desde Ciudadanos... ...apostamos muchísimo... ...por el tema de los clubes... ...incluido... ...tenemos una forma... ...es casi... ...cuatriplicar... ...lo que me estás diciendo... ...de la subvención... ...casi triplicar... ...¿por qué?... Porque apostamos, porque hemos dicho antes que el deporte conlleva gente y conlleva turismo. Y sano, turismo sano. Yo no quiero un turismo de borrachera, quiero un turismo sano de deportes y de cultura. Entonces entonces nosotros decimos, la subvención, una parte de deporte base para los niños pequeñitos y otra, tema de competición. Se divide en dos y el tema de competición se divide, otra subvención para los equipos y otra subvención para la gente que es individual, porque hay gente que es individual, por ejemplo, en atletismo hay muchos deportes que son individuales. Entonces, se costaría eso y eso subiría mucho lo que es el deporte y piensa una cosa, yo le hago un yo hago un matiz. Eh, el tema de deporte eh Fuentealbilla, porque es conocido. Por Iniesta, ¿no? Ah, bueno. y por, el y por el vino. Bueno, pero, sino, no no, iniesta, pero no, si no, no se conocería seguramente. Correcto. Con eso quiere decir, si nosotros... No se trata de un, de un año o dos. Se trata de una madurez de ir con dando de comer. A los 10 años puede salir aquí una gran figura. Pero tenemos quedar de comer al deporte i a los clubs. Mm. Alguna figura tenim eh, que, que ja en parlem cada setmana dos cops a la setmana amb els esports al punt i en tenim bones, eh, el el seu falta amb això l'esport i eh, potser sí que 50.000 € és poc per donar-ho. Sí, ja eh, hem de parlar-ho I no ho dic per ningú, eh, perquè aquí ha governat gairebé tot. Gairebé, ja ho dic, eh, gairebé tot. Eh, uh, Lluís Madí, que també ha governat, o sigui, sí, que sí, donan una o no? 14 anys i mig Uh, mireu, el primer és dir-li una cosa en pau amb tot el carinyo del món que és que mai hi ha hagut almenys mentre jo he governat una subvenció que no fos transparent totes les subvencions per definició són transparents perquè consten en el pressupost municipal es publiquen en el diari oficial Es s'aproven per plenari s'allegeixen les actes del plenari o de la comissió de la Junta de Govern segons per tant, no heu descobert res més que les sopedalls quan dieu que feu subvencions transparents. Tampoc s'ha quedat mai un nen o una nena sense poder fer un esport perquè els seus pares no el poguessin ajudar. Perquè per això hi ha les escoles esportives, que suposo que són, de l'Ajuntament també, no? Uh, sobre el tema de les subvencions. Jo crec que aquí, esclar, fem un debat sobre esports, però estem parlant d'eleccions municipals i de municipis. I ens estem tirant tots, tots, eh? Tots, ens estem tirant terra a sobre. Perquè, clar, estem passant la responsabilitat de mantenir l'esport de base exclusivament en els ajuntaments. I aquí ens estem equivocant. Jo no dic... És possible, no ho conec, que algun ajuntament dels voltants amb un sol club li doni 100.000 euros. Però també et podria dir que hi ha ajuntaments que no subvencionen els clubs, que no els subvencionen. Simplement, és a dir, que, que costa molt... I que, per exemple, doncs a Barcelona, amb tot el que és, jo no sé ara, però quan els meus fills feien bàsquet, els pares havien de pagar, els meus fills vivien a Barcelona i jo havia de pagar perquè juguessin a bàsquet, com és lògic, no? com sembla cada ha que s'ha de col·laborar. Eh, per tant, eh, a mi em sembla que l'Ajuntament, 50.000 euros sembla poc, però estic segur que fa el que pot i que s'ha de fer més, sí, segur s'ha de fer molt més, tenim el cas per exemple ara del, del patinatge en què hi ha hagut unes ajudes per als seus èxits que no són d'altra banda nous que és una tradició d'aquest poble, que és un esport emblemàtic, importantíssim bàsic en aquest poble perquè és el que ens donen uns grans resultats home, se'ls ha ajudat poc en aquests últims campionats que han participat i es podria haver fet més perquè hi ha d'haver-hi en aquests capítols de subvenció també el de fets extraordinaris i no, no vinculats a l'IPEP que en parlarem al final en l'últim bloc amb el turisme. sinó simplement perquè hi ha esports, com és en aquest cas nostre, el patinatge, especialment, eh? i no dic els altres que no, que també, perquè el Humboldt organitza uns tornetjos aquí, el bàsquet, etc Tothom fa el que pot i el futbol porta el nom a molts de llocs, però com el patinatge, possiblement, avui, eh, difícil que el porti eh, tan extens a Europa, eh, a la resta d'Espanya, etcètera, etcètera. No? Eh, S'hauria de... de veure que hi hagués una partida per subvencionar aquestes eh, situacions extraordinàries en què un esportista local eh, destaca sobre eh, o un grup d'esportistes destaquen sobre, sobre la mitja no? eh, per tant, jo crec que el problema de base en aquí és que els ajuntaments tots, no, i això és una feina de la Federació de Municipis, de l'Associació de Municipis és una feina del Parlament de Catalunya, etc etcètera, etcètera es legisli d'una vegada per un hi ha dos vies, una, o finançar com Déu man els ajuntaments penseu que des de l'any 79 no s'ha fet cap llei de finançament dels ajuntaments que no hagi sigut una llei restrictiva l'Arcsal famosa que restringia les capacitats d'inversió i tot això en els ajuntaments doncs, o que es legisli en favor dels ajuntaments perquè hi hagi més diners i llavors podrem efectivament subvencionar millor o que es dediquin a, a ajudar amb diners d'altres nivells siguin econòmics o siguin centrals a les federacions i que les federacions en comptes de sagnar els clubs sigui al revés i fossin diners que és el que passa mm -hmm. Clar, el que no pot ser és que tota la despesa tot el manteniment d'un club eh, recaigui sobre els pares sobre el voluntariat i sobre l'Ajuntament això és inviable, és una forma que no té futur Gràcies, Isidre sí, no, no. de som gent del poble, també. Sí, Què penses? T'ha de dir que deies que no, que no, que no, no. No, no, <ríe> no quan, quan, quan, quan Lluís deia que, que, que tot sobre l'Ajuntament... A veure, jo he sigut molts anys eh, de junta amb diverses facetes, i sobretot amb el futbol, i a veure, perdona, Lluís, ens sentíem completament abandonats per l'Ajuntament, i completament abandonats. I aquí hi ha altra gent que a, a, el té al futbol, completament abandonats la feina que fotíem nosaltres, la feina que feien els voluntaris els pares que pagaven o sigui, la, la feina que feia l'Ajuntament era mínima respecte a la dedicació, les hores i el treball que feia l'Ajuntament del Club Jo os digo, digo una mm -hmm. cosa eh, perdó, perdón, solamente és un matiz eh, ponemos el ejemplo de varios pueblos si el Ayuntamiento no ayuda a los clubs los, como los tiene que ayudar pasará como pasa en pueblos de alrededores que el Ayuntamiento se tiene que hacer cargo de los clubs ¿qué es más costoso? hacerse cargo de los clubs para que no desaparezcan o cuidar a los clubs ahora mismo que s'està se temps. És una precisició. Uh, no sé si vols dir alguna cosa més Isidre o tot això bueno, molt no, ràpid, no, eh? No, bueno, sí, no, que va ràpid. sigut molt concís, no, no, no home, perdre el temps. No, jo, a veure, jo ho dic perquè tot això quan nosaltres vam estar a la junta futbol, eh, i aquí en sé Puig i en Pérez, que eren jugadors nostres, pues és clar. Hòstia, nosaltres vam lluitar molt, van lluitar molt. van portar en Domènech Torrent com a entrenador, que està entrant a, a, a Nueva York. Va estar a Manchester City. Vam tenir en Pauro Villanova, que es va morir. Hem tingut contactes. Va venir el Barça a entrenar en el camp del Palafugell. I això, qui va fer-ho? La gent que treballava per al club. La gent del poble. Què és el que nosaltres defensem? la gent aquesta digament, pel, pel, pel, pel, pel, pel. Però, que alturísticament treballen per per per per al Jo, jo que diu uh... Lluís. O sigui, jo crec que s'ha de diferenciar ben clarament cos sigui, i l'esport de base i l'esport professional. Ja que va va. ja que hi parla tu i em sembla que de fugir de la de ser subvencionat sempre al 100%. No, no, no, no, subvencionados no. Déjame, subvencionados si però jo parlaré, parlaré um, de Junts per Catalunya el, el, el, el nostre plantejament del turisme eh? ens, comprometem, ens comprometem a mantenir l'assignació establerta per a tot l'Ajuntament als clubs de, de, des de l'àrea d'esports, de si bé procurarem revisar a l'alça en aquells casos en què s'hagi produït una retallada important, poc justificada o excessiva coneixem les circumstàncies de eh? les coses com siguin uh, cal d'alça de casa a casa i farem l'acompanyament dels clubs perquè reben les subvencions de la, de la Diputació, com deia abans en Lluís, de les federacions, de la Secretaria General de l'Esport, qui sigui, hem, hem d'ajudar els clubs, perquè clar, no, no tot, tot pot sortir de, de, de, de l'Ajuntament, estem d'acord. I a ningú que se n'és cap a clarari públic, que parlem de diner públic, ha de ser extremament curós i escrupolós i actuar amb rigor a l'hora d'atorgar els ajuts, les beguen, les subvencions, perquè no es derivin cap a... Eh, partides que no correspon, com seria per exemple mantenir exclusivament un equip de futbol sènior. Això per exemple, jo crec que això no pot, l'Ajuntament aquí ha de defugir. Sí donar-li facilitats perquè el, el club pugui explotar el bar, pugui explotar els el, el rètols de l'estadi, sí, tot això, això estem d'acord, però no podem anar a dir, guaita, no, guaita si, el, el meu posició no m'equadra ja m'ha ajudat l'Ajuntament a quadrar-lo no, això tampoc Entenc la, la, el que diu en, en, en Zidra que, que aquí hi ha un esforç d'ajutes directives de, de, de gent que treballa, que treballa a l'ombra que va buscar fer socis que va buscar els carnets que va buscar els anuncis al camp però per viure exclusivament també de la subvenció és tirar-se tirar a la partola eh? vale, eh, Acabo vine, vine. Eh, Això no, no treu que no nosaltres considerem que si des del kit de govern si som nosaltres cal augmentar puntualment els recursos en alguns ajuts en alguns clubs, com ha dit molt bé en Lluís, i en esportives, per circumstàncies concretes, per, per exemple, la salvació d'un centenari, Exacte. per exemple, o un homenatge a, una, a un jugador, un entrenador que ha portat 40 anys en aquell club, o a un escrit esportiu de magnitud, com pensem al hockey, eh, que puja la divisió del nord de hockey, o un reconeixement a la tasca indidual, doncs es, això es, es pugui complementar doncs, amb, amb, amb una partida, amb, una, amb, eh? amb, amb, amb un afegit, perquè allò mm. supereix. mereix. Eh? Per tant, valorem, si s'escau, la necessitat d'incrementar alguna partida posibilitària destinada a potenciar la imatge esportiva i el segell de Palaforzell en esdeveniments on participen esportistes, clubs, individuals o col·lectius eh, eh, com per exemple, en el, en el que comprenen un passa malaltisme, que és es, ja un esport que és un esport sí que és individual, eh? i que permeten donar un valor afegit al, al benefici de la ciutat i al seu compromís social amb l'esport. Mhm. Sepu, uh, a, a partit dels socialistes, vinga. Estem parlant de sugars, no, es que es que subvencions sí. sí, i ens escapem tots al final. No, és que estem barrejant subvencions al turisme esportiu. Eh, o sigui, hi ha entrat diverses no, vegades no, aquest tema. No, no, sí, uh, sense queda, si queda temps, vinga, well, va, va. Al final, estem parlant de subvencions que és el que a la gent vol escoltar. La subvenció, quin és l'objectiu? L'objectiu és ajudar una mica, al final és una mica perquè amb aquest pressupost tan reduït i el pastís s'ha de repetir de tantes maneres que al final és una mica els clubs. Nosaltres, des del des del PSC el que tindrem seran 3 bosses 3 bosses subvencions unes que iran per la promoció esportiva per la base com he dit abans hem d'ajudar i destinar més recursos perquè els clubs tinguin bons formadors vale? perquè els nanos creixin i com he dit abans aquí després puguin portar el nom de Palafrugell siguin esportistes importants nivell individual com a col·lectiu però per això ens necessiten que hi hagin bons formadors l'altra bossa seria com ha dit en Lluís, que aquí estem d'acord, són unes subvencions extraordinàries per a aquests clubs o aquests esportistes d'elit que porten el nom de Palafrugell arreu, a nivell internacional, a nivell, um, bueno, arreu. I, I això ha de fer també una partida uh, extraordinària, especial. I després, una altra bossa que serien les beques esportives. L'objectiu vale? també és que can nenes que nen quedi sense fer esport quí quici aquí, què volem que els tens fin esport, que són el complen tots i aquest és un objectiu. Aquestes beques esportives perquè tots els clubs tenen al final amb problemes o famílies tenen problemes. aquestes beques esportives um, sortiran d'una bossa independent i no es descontaran de les partides subvencionades ja en els, en els clubs. O si sigui, no es descontaran aquest sistema de beques se si un sistema de beques, els seus clubs tindran la seva subvenció i també tindrem aquesta tercera bossa. Mm. crec que és necessari que al final del club la necessiten uh, sí que voleu fer precisiós sobre sí, aquest tema o, sí, sí. o la fem al final però que, frem... no que, ara... doncs, doncs, que sigui molt, molt ràpida jo, perquè que ens queden aquests 10 minuts sí, o 12 però, no, no, per fer l'última intervenció Pau Lo que dèiem de les beques que ho ha dit CEPO. model Islàndia model Islàndia es fan instal·lacions esportives diguem-ne, pavellons diguem-ne, no pavellons, pistes tancades i s'inverteix en que de cap nen deixi de fer esport amb 10 anys del 55% de drogodependència, de casos de drogodependència el 5%, aquest és el model que tots els nanos facin esport i aquest és el model que es pot fer pel Afrogell amb molt de carinyo i anar, anar, anar invertint, diguem-ne un altre punt, eh, sobretot com deia, el tema de, com deia el tema de Lluís de, de, de transparència, era perquè clar, ja no, ara hi ha uns criteris i els clubs saben com anar, per on tant d'anar. A partir d'aquí, si el club té base, si el club té capacitat doncs, per fer esdeveniments per pelar a Fugell, per lligar-ho barraques, per lligar-ho amb joves, en allà, aquests criteris, ara se'ls donen els clubs, que també han ajudat a fer això, i dir, escolta'm, a partir d'aquí pots millorar. Com pots millorar, tenim base, d'acord. Llavors sí que l'Ajuntament ja ha d'estar per les instal·lacions. I és veritat, és un deure nostre que tenim. I, i, una, altra, i, una, altra, i una altra cosa. Uh, ho hem estat treballant aquests mesos. Farem um, L'Ajuntament de Palafrugell segurament s'afegirà en un curs de formació que es farà al, al, al nivell del Baix Empordà, que, servirà, que serà en formació d'uns sis mesos, sis-nou mesos, i que servirà per formar, en els entrenadors, serà gratuït pels clums, pagarà l'Ajuntament, servirà per, per, per formar a les juntes, els entrenadors i a tota aquella persona de la Junta, presidents, qui sigui, diguem-ne, per, eh, per estar formats i en tota la llei catalana de l'esport, que ja sabeu que s'acaba d'aprovar fa poc, doncs que els clubs estiguin, diguem-ne, informats de tot. I m si, eh, reiterar, reiterar, nosaltres el compromís que afegim, ja amb números a la mà, diguem i sabent com estan els números, cada any, durant aquests 4 anys, augmentar un 10%, les subvencions o pot d'aquest de 50.000 euros d'esport, augmentar un 10%. Gràcies, uh, Pau Lluís Mèdia, sisplau, de... bueno, per la posició com ho podem. No, no serem nosaltres els que diguem que no s'augmenti el 10%, com és lògic, però pensem, repeteixo el que he dit abans, que a vegades som una mica massa exigents amb nosaltres mateixos, no són 50.000 euros de subvenció, que et són metàl·lics directes, no? sinó que hi ha tota la subvenció indirecta, que és això, com ara explicava en Pau, de que si es fa un curs, doncs eh, se subvenciona perquè hi vagin... Tot això està molt bé i aquesta és la via. Jo estic completament d'acord. Nosaltres el que defensem per sobre de tot, per sobre de tot, i d'una manera intransigent, és l'esport per tothom i l'esport per totes les edats abans algú ha dit, em sembla que ha sigut tu que ja havia parlat de gent gran, no he tingut temps i ja m'agradaria ja i no tindré temps però eh, sí que l'esport com a element de cohesió social com l'esport com ha tocat abans el senyor Gavarró perfectament d'anar a donar menys força cada vegada a l'esport femení eh, això és bàsic i aquesta és la feina de l'Ajuntament ara els recursos que tenim són limitats i hem d'administrar-los bé perquè puguin arribar el millor possible i ajudar el màxim possible. Xepo. Alguna cosa més que vulguis comentar sobre aquest punt de les intervencions? No, no. no. no Josep. No, S'uscriu les proves que s'han dit fins ara. Vull dir, l'Ajuntament, no. l'àrea d'esports, ha d'estar al costat dels clubs. Mm -hmm. Però tenim molt clar que fa un esforç tremendo l'Ajuntament amb tenir les instal·lacions decentes Treballar-hi sobre elles, evidentment, sí. sí no no parxegar, arreglar els problemes de fons, però està clar que hem de distingir el que són els ajuts, de les beques, de les subvencions. Eh? Les subvencions poden ser a nivell, a nivell de d'altres organismes, les beques poden ser per ajudar a les famílies que no poden arribar a pagar aquella quota... Exacte. I els ajuts són els de, de aquests directes que crec que s'ha d'ampliar, aquest, aquest, sí. aquests 50.000 euros. Mm -hmm. Per mi, francament, és, és, és irri... no digui irrisori, perquè sí que costa molt el, el diner de públic, però sí que crec que s'ho ha d'augmentar aquesta caixeta. Ja sí. uh, eh? vale, bueno, jo... sí, a part de les subvencions, el que crec que des de dins... El hem... el Gidrat, eh? sí. Digues, sí, no, no, no, no. El que hem de fer és ajudar els clubs a que també trobin vies de d'ingressos posant-li facilitats ja sigui per, per concedir instal·lacions o per facilitar contactes per arreu d'altres ajuntaments per si han de fer col·laboracions amb altres clubs i portar mainades i fer coses, o sigui, el que hem d'ajudar també, ja sabem que les subvencions al final tots en voldrien més i al final les queden curtes, però sí que eh, hem de buscar accions i ajudes per facilitar els clubs que al final és el que necessiten perquè si no hi ha ja aquest aquest caler, doncs al final està limitat i ja no parlo a nivell d'entrenaments de, ai, d'entrenaments d'entrenadors sinó a vegades simples, simplement material del dia a dia que es fa mal bé a vegades estem utilitzant materials perquè no, perquè el club no arriba i perquè no tenen, no tenen aquest, aquest calaix de cèntims i hem de treballar amb, amb material també molt dolent, per això el tema de les, de les beques i de les subvencions han d'estar a l'hora del dia. Gràcies. Isidre, sí, ara sí. sí Isidre, sí, tenes sí, de la de del sí, poble. Sí. Jo només comentar, a nivell, per exemple, de tennis que és l'esport que, que més domino, que amb el lloc de l'esport i, i, i totes les normatives que hi han per exemple, no podrà entrar a pista ningú a fer una classe ni tirar una pilota si no té un mínim de requisits. I això els clubs s'han de posar, i a veure jo crec que això és bàsic, perquè si tu tens persones que tenen café, que tenen un nivell monitor, el que sigui clar, parlem mm -hmm. també de donar un, un, un servei bo, però per llei eh? obligats per llei, i això ens donarà una, una qualitat molt més gran a tot l'esport bàsic mm -hmm. i una despesa més gran, òbviament també no, no. Gran, no? no perquè això, això perdona, Emilia denis el nano que estudia o que jo és, és ell el que s'ho ah, su. a Uh, yo solamente quería decir una cosa que decía el Lluís Yo creo que el, el Ayuntamiento Sí que tiene que apoyar Más de lo que apoya No es este gobierno que hay ahora Sino el que entre Si entramos nosotros, seguro Porque vamos a apostar por el deporte y por los clubs Tiene que apoyar porque llevamos, Lleva a todo el mundo el nombre del Palacio Afuera Y lo que no puede ser Es que nosotros seamos de los Pueblos que hay en el Baixampurda el pueblo con 24.000 habitantes con las mejores instalaciones y el tercero en menos subvenciones, tenemos 20 clubs. ¿Algo está pasando aquí en Palafrugell? Tendría que ser al revés. Tenemos las mejores instalaciones, tenemos 20 clubs, pero no hay dinero. Oye, algo está pasando y mm. hay que pensarlo. Yo no digo que el ayuntamiento es nos tiene que, que nos tiene que ayudar porque el club se tiene que mover. Regalar nadie regala nada. Pero lo que estoy diciendo es que, desde Ciudadanos, apostaremos para que los clubs no tengan el agua todos los años al cuello. Y clubs que desaparezcan porque son inviables. Porque aquí, al ver 20 clubs, todo el mundo no es socio de un club. Si hubieran dos, todo el mundo sería del básquet y del fútbol, pero hay 20. También tendríamos pues que es tendríamos que fomentar es que la gente se ayudara a los clubs, se hiciera socio de los clubs como pues con como shot jo és molt més fàcil un poble que tenen un o dos esports, es que ah, els sabers, dos tenen sort. Ah, és que, és que que saber bueno, no sor. Antoni, Antoni feia referència, no Como, direm el nom o, del poble, eh? bordel, Antoni no feia referència abans, perdoneu, eh, a un poble molt proper, no està no està no aquí, que jo que clar, donen 100000 euros, però jo li pregunto a Antoni, quants esports hi han locals? No, una cosa que he dit. ojalá que són 100000 euros, no llegat los dieran para los 20 clubs que tenem. Bueno, és es esto tot demà que podem. No, no, quedar. no, jo no he dit que, no que, bueno, que lo dieran solamente sí, sí. para el deporte sí, no, però, que jo sé. Per a tots. Un petit dins, m'haó dels socis, dels socis. Amb el tenis, que és un, un esport avançat, cada cop, cada cop la gent no és soci dels clubs, eh? Sí, eh pay, per, mm. per, per, per, per play, eh? O sigui, a la gent paga per jugar en el moment, eh? Sí, sí. Ojo, amb la figura aquesta dels de, de, de, sí, de socis, eh? Però, el socis... Els socis eren els I, pares. Perdona'm, això està eh, molt bé, i no, base, no, tinc, eh? no tinc res en contra, però és una fórmula que no funciona pel que estem parlant això ah, és una no, fórmula que no, funciona per l'esport sènior, per l'esport de turisme no, no, que no, només... per senior, per estem parlant no és, és no, no, eh? no, més al revés és més al revés com veig, són dos quarts de sí, deudó al sí, sí. vespre, uh, sabem que hi ha algun de vosaltres que té pressa uh, i que haurem de marxar aviat, per tant, aquest últim punt si us assembla no, vosaltres en teniu, o sigui deixaria que comenceu vosaltres dos aquest punt, però m'agradaria que parlessiu, després hi ha algun petit debat també, però el tema del turisme es Sportiu. Fins ara hem de que l'Ajuntament doni diners als clubs Ara de com els clubs o com les, les organitzacions eh, Poden eh, tornar part d'aquests diners al poble eh, Ara ho faré el tern I així si algú ha de marxar, doncs, doncs que pugui marxar No, no, a veure, tothom tenim la nostra cosa Perquè hem començat més tard i també és culpa meva eh, Lluís Madí, comença si us sisplau eh, des de Palafrogin com ho eh, podem sí, Moltes gràcies eh, El nostre programa amb això és claríssim i ho destaca. Nosaltres el model de creixement del poble eh, en diem un model de creixement sostenible i endogen. Sostenible vol dir que efectivament s'adapti a les circumstàncies dels canvis climàtics i tot això que no toca en aquest debat, i endogen vol dir basat en els propis recursos de la població. No hi ha cap dubte que un recurs que tenim amb abundància i que el tenim només l'hem d'acollir, per dir-ho així, és precisament el turisme esportiu. El tenim per la qualitat de les instal·lacions. Algunes d'elles, per exemple, les pistes d'atletisme, són perfectament compatibles perquè hi ha hores de, de poca activitat i per tant som perfectament compatibles amb estaix de deportistes de països del nord que tenen hiverns molt d'usos i que podrien entrenar anant aquí tenim el privilegi d'un camp de futbol amb gest artificial és a dir, tenim... natural, tot un... natural. perdoneu, natural artificial. un de natural, tenim un, un, de natural i un d'edificial volia dir el de l'estadi que és sí, el natural, m'he equivocat ha sigut un lapsus no ha, ha sigut un lapsus uh, però, és a dir no només tenim instal·lacions tenim paisatge tenim mar, tenim vies ciclables que s'ha fet molt bé, tot el Pirinexus, totes les xarxes de bicicleta de passeig, per tant, vies verdes, per tant, eh, estem en una zona privilegiada. I hi ha un altre factor que, sortosament, també ens va en contra, a favor, vull dir, i és que mh, des de fa 10 anys la planta hotelera de Palafrugell està creixent. Per què? Perquè el turisme, el turisme esportiu és eh, aquell turisme que ens ha efectivament de deixar rendiments que haurem de reinvertir en la part que li toqui a l'Ajuntament precisament amb pujar subvencions amb ajudar els clubs és a dir, aquesta és la qüestió les subvencions eh, poden créixer, els ajuts dels clubs poden augmentar si amb hores, baixes, amb hores baixes i administrant bé sabem eh, treure rendiment de determinades instal·lacions i tot el poble hi guanya si efectivament eh, els hotels i oh, sí, qui sí que té un paper molt clar l'IPEP promociona. Acabo dient que mm, no hem de desestimar tampoc el que d'entant en tant organitzéssim algun aconteixement esportiu de rellevància per exemple eh, L'exemple de la setmana passada, aquest cap de setmana darrer, que som dilluns, tot just, en què hem sigut capaços, em sembla que eren tres els que hi havia, no? La, la vela, el... El, latisme, o... el ciclisme, el memorial Miguel, Antonio Miguel, i el, el míting d'atletisme, que és un... I hockey la... i paddle, era... i, I, i moltes coses. Hockey i padel. per tant, era un fi de setmana realment dents que demostra la capacitat que tenim d'acollir i d'organitzar però més enllà d'això repeteixo eh, hi ha molt a guanyar-hi amb el turisme esportiu moltíssim a guanyar-hi però és una feina de promoció una feina que de formica que s'ha d'anar fent Gràcies Lluís eh, Marí sí, Acabo va. amb el tema del balodram perquè és també el típic, eh, la típica instal·lació en la que hem de ser ambiciosos i hem de mirar aquella instal·lació que precisament serveixi per això que estem parlant ho he dit que ho parlaria quan el mm. turisme eh, ha de ser un balòdrom o una instal·lació ciclista eh, un homologable que permeti que vinguin eh, Girona ja ho sabeu des de que el Lance Armstrong eh, s'hi va instal·lar és la terra de fer pipes dels ciclistes professionals en aquest cas benvinguts perquè en fan una propaganda gratis que no? tenim un de bo per la Frugit per cert si teniu friu sí, sí i, i per tant eh, el velòdrom hauríem de ser ambiciosos l'hauríem de fer quan puguem quan hi hagi recursos si ha d'implicar necessàriament la Generalitat o la Diputació perquè és una instal·lació que no n'hi ha cap a la província de Girona i per tant té àmbit provincial ja no comarcal si aquí construïm un velòdrom tant de bo és provincial per tant això Perdona, quants n'hi ha a Catalunya de velòdrams? Eh, dos o tres a Barcelona. A Barcelona hi ha el d'Orda, hi de Tortosa. I ara estan fent algunes pistes ciclistes molt no, no, no, no, no, no ben, ben dit. No, que, no. Que, bueno, a Lleida no, ben dit, però Lleida no hi no no ha cap. La, la, acabo, la, la, vam estar estudiant-ho molt, he portat un llibret que he pogut escriure, i aquí em teniu fotografiat, llàstima que no es pot transmetre això, amb Miquel Poblet eh, i amb el aleshores era el regidor d'esports, l'Amadeu Fuente mm. quan vam anar a Montcada a veure una pista ciclista que es havia assejat, això no ha funcionat eh? mm, ja us ho dic l'exemple de Montcada és l'exemple d'un de... de... sí, sí, fracàs s'ha mm. eh? d'anar molt al tanto amb això Gràcies Lluís Sant Madí uh, Josep Cabarró de Junts per Catalunya de Valf. Bé, això que dèiem del turisme esportiu això va lligat a vincular l'esport amb la promoció econòmica del municipi Vol dir, per un costat, destinar recursos a que les instal·lacions estiguin en perfecte estat perquè els, els, els esportistes locals i els clubs en puguin tenir profit, i alhora ser un poc d'atracció perquè eh, esportistes clubs foranis, és dir, estrangers, com deia el Vin Lluís, de, del nord d'Europa, que allà no veuen el sol i aquí poden disfrutar d'un clima eh, meravellós, doncs puguin venir i rendibilitzar les instal·lacions, és a dir, que generin també un, una, una, uns ingressos que també això repercutirà sempre en favor de, de, de l'esport local. No? Per tant, volem seguir sent capital esportiva aprofitant aquests, aquesta anella esportiva que ja tenim aquí per la Forzella que és, és, seria una, mina, una mina an anella olímpica perquè ho tenim tot, pràcticament tot i si no, no cal que parlem si ja fem un baladron ja seria el Nova Mars, és que no sé què ens faltaria és que no sé que ens faltaria com esport per tant Formula 1 eh? sí. per tant considero que, que, que pot ser la, la, la capital esportiva de, mm -hmm. no solament de la comarca sinó provincial i de, i, i, i de país per dir-ho així eh hem, hem d'enxamplar de, aquests, aquests, aquests eh, mítings de aquest aquest memorial de ciclisme, l'Open Senior de Tenis, el mic de futbol, eh, com més activitats esportives es puguin fer aquí a la vila, més serà un, un atractiu pels nostres visitants, que no només gaudiran de l'esport amb aquelles instal·lacions, sinó que segurament quedaran enamorats d'aquests records meravellosos que tenim aquí a la Costa Brava. Eh? Eh, crec que em deixo res més i també, bueno, ja per acabar, ja que no abans no puc dir-ho, agrair lògicament que no d'aquesta manera a tots els clubs, a tot el personal de, també de l'Ajuntament que fa els manteniments els conserges, els tècnics municipals que ajuden i permeten que les instal·lacions estiguin al, sempre, si no dic al 100%, però amb un alt nivell d'utilització, tot i que hem de fer aquests petits arreglos que, que queden pendents. Moltes gràcies. Segur que la feina dels tècnics municipals i treballadors municipals és excepcional. Toni? Eh. ha quedado así. No, no, no. no, pues no, no se ha quedado no, no, en, la, en la luz que digo ahora. Toni, Toni, por decir. Bueno, de... eh, el Digues, tema doni. del turismo. Eh, tenemos las instalaciones tenemos las herramientas perfectas para hacer lo que es para fluye, un ejemplo de lo que es un pueblo de, de, deportivo y sano nosotros con el Partido de Ciudadanos queremos crear mmm, un departamento en el cual eh, en este departamento la gente vaya a vender vaya, salga no se queda aquí salga en el territorio de la península española ...o salga a Francia, fuera, al extranjero... ...a vender lo que nosotros ahora mismo tenemos aquí... ...tenemos la playa, para la vela, buceo... ...tenemos una pista de atletismo donde pueden hacer muchas cosas... ...entonces hay que ofrecérselo a los clubs... ...y facilitarle que vengan... ...vender frugel deportivamente... ...entonces esto traerá el turismo que estamos buscando... Mejora ...mejoraremos las instalaciones... ...para que nos venga esta gente de fuera... ...creando este departamento... ...también... ...tenemos hacer un turismo... ...en el cual... Eh, ...con la gente de alrededor de los pueblos que tenemos... ...hagamos más eventos populares... ...donde una persona de 65 años... ...y un niño de 5 años... ...puedan participar juntos... ...cada semana... ...cada 15 días... ...es muy fácil organizarlos... ...a través de los medios que hay... ...de Facebook, Instagram... Por, um, acciones solidarias se pueden organizar y esto crea unión en el pueblo aparte del tema de la competición que ahí ya sabemos como fun funciona, yo creo que eh, otro, hay que facilitar en Palafugiel que toda esta gente que venga del extranjero toda esta gente que venga de fuera, alrededor, de Barcelona Tarragona, Lleida, para hacer competiciones aquí en Palafugiel, que se pueda quedar un día o dos yo he encontrado gente o competiciones que han venido 300 personas y las he visto que han ido a Palamós que no tengo nada pero se han visto ahí, se han hospedado ahí ¿qué pasa? ¿qué nos falla? ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que mirar en nuestros planes? ¿qué tenemos que facilitar para que venga gente que pueda solucionar este tema que tenemos? porque si la gente se viene y se queda a dormir en Palafuquel seguramente por los alrededores irá a los comercios y a los restaurantes no lo tenemos. Hay que fer, no digo de un año, pero hay que hacer un miramiento de lo que queremos. Sergi i Lluís, Cepo, del Partit Socialista. Molt bé. Tenim passatge, tenim instal·lacions, tenim serveis per fer un turisme no només en accions puntuals, sinó crec que hem de fer aquest turisme esportiu 365 dies a l'any. Hem, hem de fer que Palafrugell sigui una marca que 365 dies tothom tingui la disponibilitat ja no només dels equips aquests que venen a fer estajos perquè no n'hi ha masses no? cada vegada més perquè, perquè sí que, que no poden fer, practicar l'esport per al seu país, però sí, com ha dit també en Toni, hem de promoure totes aquests events a nivells també comarcals a nivells provincials, hem de fer que, que Palafrugell, Palafrugell sigui a l'epicentre a nivell esportiu de la província tot això, que com sabem, que repercuteix en la Comissió econòmica, repercuteix els, establiments, repercuteix els restaurants, repercuteix els hotels, a les botigues, al comerç i, a més a més, al nom de Palau Fugit. Per això dic que hem de mirar de, de que aquests esports que tenim paisatge, tenim mar, tenim tots aquests esports que hem de promocionar i treure'ls eh, més enllà es poden fer tot l'any no només quan fa bon temps, la gent entrena durant tot l'any, a l'hivern, a l'estiu i hem d'habituar i treballar perquè la gent que vingui trobi que si ve a fer un esport, a part de que pot venir, trobi que estan les millors condicions i que l'any que ve torne a repetir i que aquest boca a boca també de, de, de, a nivell de, de la gent que ve i ens prova, doncs que, que es vagi extenent i que acabi sent doncs això, una marca esportiva eh, durant tot l'any Gràcies Epu, Palado d'Esquerra? El paradigma i començarem una edada molt, molt paradigmàtica. 42 esdeveniments l'any esportius deixant de les lligues regulars a Palafrugell. 42. Som la població a juntatament Girona, de la província que amb esdeveniments esportius tot a terme. I això evidentment és gràcies a les entitats per bé que l'ajuntament n organiitza alguna. Ho divideem entre macrobens. i a la ràbica l'octubre, l'onnco a l'octubre i el MIC que és l'abril o la Semana Santa. Els tres són de forma des desestacionalitzada. Per tant, com molt bé s'ha comentat aquí, la desestacionalització és factible i s'ha d'anar treballant. Per bé, que, per bé que països del nord d'Europa que puguin venir entrenant aquí, n'hi haurà. Però tenim un fenomen que es diu les pames de Gran Canària, la lluita. Totes aquelles zones d'allà, les pames de Gran Canària, vols barats, connexions barates, etc, etcètera, etcètera. Està bé, hem de promocionar-ho, però és complicadíssim competir amb això. Tema de promocionar el Palafrugell com a esportiva, que deia en Cepo. Completament d'acord. Nosaltres ara estem renovant la web de l'IPEP, la ràdio la que l'heu de tenir fa uns dies. Nosaltres estem renovant la web de l'àrea d'esports, no l'IPEP, de l'àrea d'esports, i l'estem fent amb idiomes. Requisit indispensable perquè aquesta web pengi de visit Palafrugell. Quan aquesta web pengi de visit Palafrugell, serà substancial i millora. Més coses... Uh, en aquests dos anys que hem fet de, de govern, hem fet una feina, potser no es veu tot el que és allò, hem una feina ingent. Vam anar l'estiu passat a Lituània amb el director tècnic i van visitar una instal·lació esportiva que era la piscina olímpica i feien un campionat amb 800 nens vinguts de l'Europa de l'Est. Quan van parlar amb ells vam dir, la idea és que porteu aquest campionat a Palafrugell, es va portar i va fer una competició de 120 nens. La majoria de famílies, us podeu imaginar, 120 nanos, la majoria de famílies van passar al cap d'any i els últims dies del desembre a Palafrugell. Tot això ha augmentat una zona, la d'Europa de l'Est, que no s'havia explorat mai, mai, en cap àmbit turístic a Palafrugell. I en aquest sentit, a partir d'aquí, han començat a venir estades. Estades a la piscina. Semblava impossible. Una instal·lació molt ocupada. Gran feina, gran feina, gran feina dels tènis municipals que han permès doncs, que aquest equip professional de natació competeixin allà. Hem d'augmentar les estades esportives en atletisme. Mai tampoc havien vingut, eh, eh, diguem-ne, tantes estades d'atletisme. Tenim el cas d'un atleta francès, que ara no me'n recordo, que, que es diu Lavignelí, -la -la que és eh, 200, 200 metres, de 200 metres llisos, que va venir amb tot l'equip. Van poder treballar en aquest sentit. A partir d'aquí, nosaltres, i una mica dirigim a que Lluís, portem en el programa també una activitat que és el plug -in. El plug és muntar curses o marxes, més ben dit, populars, que signifiquen recollir, recollir deixalles que o, diguem-ne, papers o qualsevol, eh, diguem-ne, brutícia, que pugui estar al llarg de aquest, de, del trajecte. I a partir d'aquí queda molt per fer, hi ha molt bé, com deia en Sepo, l'espai l'aire lliure, Carril aquàtic és una eina fantàstica i no m'ho vull perquè va néixer Palafrugell. Carril aquàtic és una eina fantàstica, és una eina que està apostant molt al tema del turisme esportiu pel tema natació perquè és tema per totes les edats, xarxes cicloturistes, camins de ronda, GRs, tot això ho hem de fer-ho, insisteixo, s'estan fent els passos i a més a més estem, estem treballant una mena, de, una mena de, de descompte que tenim les instal·lacions esportives perquè la gent que s'allotgi, per la, que la gent que s'allotgi als hotels de Palafrugell pugui accedir a les instal·lacions esportives com a socis individuals a un preu més baix. Això, diguem-ne, és el que hem fet en aquests dos anys eh, a govern. Gràcies, acabem amb Isidre Atenes, representant del poble. Sí, gràcies, no. Completament d'acord amb, amb, amb, amb el que diu Tom. Tenim un entorn de, de, de privilegi, tenim unes, unes instal·lacions perfectes, El que poden no assit tant d'acord és que tiguem 365 dies de, de bon temps, eh? I dic per experiència perquè vas de tennis ens trobem dia, si setmana sí, que o fot molt de vent o plou eh? vull dir que veure, que tampoc és tan, tan, tan, sí, tan, sí, tan si fa vent podràs anar amb la vela i podràs anar amb el mar no, el, això em refereixo els tenistes de més 65 anys no estan parlant vela i anar a històries, volen venir a jugar a tenis i a fer tots els esports, jo me referia a crear una marca fàcil, que la gent vegi que tothom pot venir no és fàcil trobar 360 lligues de bon temps i després també estic més d'acord amb en Toni, jo crec que l'ocupació és molt important, s'està millorant i això és molt important, buscar algun tipus de, de, de conveni perquè la gent vinguin aquí i diuen, ostres, he anat allà de conya i més la instal·lació ha estat bé i bé de preu i et vull dormir bé de preu ja està, mm -hmm. és tot doncs, uh, família, moltíssimes gràcies, no sé si no, justifica ja, eh, que... ja ja si bé. no has parlat, eh <laughs> m'he despestat i he marcat el que no havia de marcar 30 segons, podem fer un resum sí. cada un de vosaltres de, del que ha semblat i, i no, això de demanar el vot es diu sempre, però no, 30 segons del, del debat i del que voldríeu dir a la, a la nostra audiència, siga en directe o a través de les xarxes socials i de la pàgina web, que ja deia Pau que la tenim nova, que la podeu visitar tots, us convido a radiopalafugit.cat uh, Toni, sisplau Jo, de primero, gràcies per poder estar aquí y las diferentes... la verdad es que a mí personalmente M'ha agradado muchísimo Así que muchas gracias a vosotros por venir. Quiero dar gracias porque Ve a, a la gente siguiente de los partidos Lo que piensan Y más o menos el programa Que tenemos entre todos Es muy parecido pueden Algunos rasgos de diferencia O de matices o de hacer Nosotros desde Ciudadanos En este proyecto Si entramos Apostamos en pero mucho por el deporte, por el turismo deportivo. Esto conlleva las instalaciones, tapar las heridas, las nuevas instalaciones y, sobre todo, las subvenciones a los clubs Y no dejar morir a la gente que era hacer deporte aquí en Palafrujel. Gràcies, Toni. Isidro, sisplau. Bueno, pues, gràcies a Ràdio Palafrujell per haver-nos convocat en aquest acte i també gràcies a tots els meus companys perquè crec que ha sigut un debat enriquidor Eh? i bueno, jo personalment molt content eh, perquè, clar, tota la gent la conec eh, i molt bona relació i, bueno, en fi, crec que ajuda un debat enriquidor i que és bo per Palafugell que tinguem aquests grups que es presenten a aquestes eleccions municipals. Gràcies a tots. Gràcies. Uh, Josep Cabarró. Jo reitero les paraules dels meus companys que m'han precedit efectivament, primer tot ha agraït Rafael i a Ràdio a la possibilitat de poder debatre aquí en temes esportius, que és el que ens agrada això sobretot dic que els quatre punts que s'han tocat són els quatre punts del nucli de, de l'escriu de govern de l'escriu de govern en temes esportius per tant ha sigut un encert tocar aquests temes i en tercer lloc, bueno, doncs des de Junts per Catalunya no, no, ja no demanem el vot, que això ja s'entén mm -hmm. sinó que farem tot el possible farem, farem tot el possible perquè el jovent eh, els nens practiquin l'esport l'esport de base amb instal·lacions adients i eh? amb els, els ajuts que facin falta perquè això es pugui fer, ajuts i beques i també promocionar la Vila de i les seves instal·lacions perquè vingui un, un turisme esportiu de fora a, a gaudir d'aquestes instal·lacions i també que acordeixin que s'enamoraran del territori i també facin mm. altres nits i altres, i altres, altres sopars <ríe> doncs amb, amb els establiments d'aquí del voltant Moltes gràcies Gràcies a tu, Sergi, Lluís, Sepo del Partit dels Socialistes Igual que a tothom, gràcies a tots Gràcies a, a Rafael, gràcies a Ràdio Palafrugell També des d'aquí vull agrair la feina que fan tots els professionals en totes les entitats i també a tot el voluntariat de tots els clubs, que cada vegada n'hi ha menys i la feina que fan diàriament és molt gran i són al final qui i qui, qui porta el nom de Palafroger i per, per tot des d'aquí doncs, arregla la seva tasca com he començat jo abans al final, que, que, que necessitem? necessitem, des del PSC, prometem doncs, que, que, que farem, que serà un any d'inversions i millores per a les entitats esportives, que és el que ens interessa què farem més? Doncs? Bueno, fer que l'esport, a part de promocionar-lo doncs, fer que sigui una eina de progrés social cultural, econòmic i ajudar i facilitar sobretot la feina a les entitats a les entitats perquè puguin fer la seva feina ja siguin subvencions, ja siguin ajudes ja sigui com sigui I, i, bueno, i per acabar i que tot sigui, quedi bé doncs bueno, mirar que cap nen de Palafroger i cap nen de prop, nen i nena perquè com he dit tot això també va amb auge. jo tinc una nena que també em fa esport el futbol, des d'aquí la saludo també una passada doncs, doncs ajudar-los al màxim i que Gràcies a tots per la vostra participació. Gràcies a tots, Ecoluís Madí. Bé, jo, reiterar el que he dit al principi, l'agraïment a la ràdio per haver-nos convidat, el reconeixement de la tasca que fa la gent que està en els clubs, que és impagable, i eh, acabo amb dos idees que, que m'agrada subratllar. Una, l'eslògan del nostre programa, que és feminisme, sostenibilitat i cohesió social, que d'alguna manera són totes tres aplicables en l'àmbit que hem debatut avui que és l'àmbit de l'esport no? em sembla que ha quedat bastant clar i l'última amb la qual l'acabo, és que he arribat aquí optimista perquè sabia que seria un bon debat perquè sabia que ens entendríem i això ho resumeixo amb una frase que va fer el senyor alcalde amb motiu d'un acte en el centre d'educació que va dir l'educació ha sigut sempre, des de l'any 79, a Palafrugell, un tema de consens. Sortosament veig que, a la vista del que hem debatut avui, l'esport també. És a dir, els sis grups que estem aquí, hem tingut les nostres diferències, certament, i segurament les tindrem, però bàsicament estem d'acord amb els temes d'esport i per tant en l'educació hi podem afegir l'esport com a consens i com més consens hi hagi en els pobles creiem me millor eh? mm. uh, i acabem amb, amb el nostre amic també uh, que ens acompanya, a part d això ens acompanya el programa d'Esports al Punt, uh, també sí. molt com Antoni moltes vegades també amb les seves converses en encara l'espero alguna vegada parlar de l'escala, eh? no, que tu ja sàpigues molt bé Paulera de d'Esquerra. En Lluís parlava per refraxejar el local de i Ja ho diré. Ja <ríe> ho uh, diré. l'ajuntament és una maquinària en constant evolució, en constant moviment. Per tant, nosaltres, en aquests quatre anys que tenim, tenim uns reptes molt grans en matèria d'esport, tenim sobretot, com deia eh, en matèries de subvencions, tenim eh, en subvencions i en instal·lacions, diguem-ne, tenim el, el, el deure de seguir treballant per Palafrugell des d'aquí, sobretot, agrair a tots els clubs operaris eh, i a tota la gent que tira endavant per l'esport de Palafrugell frugell eh, també agrair ràdio per la Fruget, no només el, el, el programa d'avui, que ho podem fer si voleu cada mes, perquè a mi m'ha agradat molt estar aquí, sinó també eh, agrair ràdio per la Fruget, pel programa Esports al Punt, doncs, que fa uh, setmanalment dues vegades, i en aquest sentit, doncs, uh, doncs res, uh, que tinguem una bona nit. Uh, gràcies, Toni, gràcies. Moltes gràcies. Isidre, moltíssimes gràcies. Josep, també. Eh, si Sergi, Sapo. Gràcies a tu, Lluís. Gràcies. gràcies. Pau Lledó, fa 37 anys que, que faig ràdio, 37, i avui m'ha fet molt feliç de, de que estigueu aquí. Gràcies. gràcies. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit.